Ajliny. dobrý večer, milí poslucháči slobodného vysielača. Je tu relácia v prvej línii. Budeme sa dnes rozprávať aj o tých domácich témach, ale budeme musieť tým, že sa udialo toho svete, čo sa udialo a čo sa stále deje. Budeme sa musieť rozprávať trošku aj o tom a budeme sa o tom rozprávať s poslancom za stranu Smer, ktorý možno vám nie je až tak príliš známy, ale o to viac ho dnes budete mať možnosť spoznať. Od mikrofónu vás pozdravuje Michal Albert a budeme sa dnes rozprávať s poslancom za stranu Smer, ktorý je zároveň podpredsedom výboru pre národnostné menšiny a pre ľudské práva, alebo teda v opačnom poradí. A budeme sa rozprávať s Ivanom Havuchom, ktorého teraz vítam. Dobrý večer. Ďakujem pekne. Dobrý večer, pán moderátor, vám aj poslucháčom. Ďakujem pekne. Pre všetkých tých, ktorí nás počúvajú naživo, to znamená 3. marca od 2030, je tu možnosť, aby ste aj vy sa pridali do tohto rozhovoru a písali svoje otázky alebo prípadne nejaké postrehy a písali na známu adresu Stúdio Zavináč, slobodný prípadne využili zelené tlačidlo na stránke otázka do štúdia. No a ideme asi začať tým najhlavnejším, čo teda sme ani neplánovali, ale stalo sa to, čo sa stalo. Určití ľudia z určitých skupín sa rozhodli a teda z určitých štátov sa rozhodli, že urobia to, čo, to, čo urobia. Bol napadnutý Irán, vyeskalovalo to už postupne do konfliktu a uvidíme, čo bude ďalej. A možno taká prvá otázka, verujúca k tomu, lebo sa to určite aj pýtajú viacerí poslucháči alebo majú takú možno skrytú otázku, že čo by v tejto príležitosti alebo pri tejto príležitosti mohla Národná rada urobiť? Ja viem, že teraz sú vlastne prázdny, my respektíve nemáte rokovacie dni, ale podľa vášho názoru malo by možno aj nejako... Teraz tak neplánovanie zasadnúť poslanecké, teda poslanec Národná rada Slovenskej republiky a možno odsúdiť tento útok, ktorý je vlastne porušením medzinárodného práva, alebo chystá sa niečo také? Zatiaľ neviem o tom, že by sa chystala mimoriadná schôdza za týmto účelom. Keby teda bola, tak ja by som určite sa tejto schôdze zúčastnil a za uznesenie, samozrejme, záležalo by na tom, ako by bolo naformulované, ale pokiaľ by tieto útok, alebo tento útok by bol odsúden, odsúdený, alebo respektíve eh, vyjadenie odsúdenia hodnosti eh, tejto, tejto akcie, tohto porušenia medzinárodného práva zo strany USA a Izraelu, tak by som ho určite podporil. Otázne však je, a s takýmito usneseniami stretávame aj na našom výbore pomene často. Otázne je, aký zmysel e, má takéto typ uznesenia, nakoľko e, by si ho brali e, k srdcu práve tie dve krajiny, ktoré, na ktoré je namierený a rovnako teda, či by bol povšimnutia hodný aj zo strany Iránu. E, takéto nejaké verbálne e, vyjadrenie možno podporia solidarity. E, a samozrejme aj naši partneri v spojenestvách, ktorí sme, ako by na toto reagovali. Avšak myslím si teda, že väčšina poslancov Národnej rady minimálne z kruhu kooličných poslancov by za takéto uznesenie zahlasovali. Avšak som veľmi prekvapený aj na sociálnych sieťach sa stretávam teda s názormi, ktoré sú prezentované vo veľkých médiách, že mnohí ľudia e, súhlasia s týmto úderom e, na Irán, obhajujú to rôznymi spôsobmi a ako keby, ako zaráža ma to teda, že toto je ďalší krok, k, ktorý môže viesť k veľkému medzinárodnému konfliktu, možno, že aj k svetovej vojne, lebo však aj to je možné, lebo aj Irán má svojich spojencov a je tiež združený v nejakých organizáciách. Jednoducho neviem si predstaviť, že sa niekto môže tešiť z, z, tohto dru, z tohto typu riešenia nejakých názorových sporov. Dokonca dneska som videl na sociálnej sieti, aj som na to reagoval, ani som neveľmi pozeral fotky ľudí, ale bolo tam, dajme tomu, 12 alebo 15 fotiek ľudí, napríklad bol tam, myslím, aj čegevara, alebo bol tam aj Venezuelský prezident, aj, aj rôzne, ale bol tam aj Putin, aj bieloruský prezident, a, a ešte teda neviem, ktorý. A, no a väčšina z tých fotiek bola preškrtná červeným, teda, že chvala Bohu eliminovaný, že ešte títo traja teda zostávajú. Neuveriteľné. Neuveriteľné koľká zloba sa krýva ľuďoch. E, ako sa z takéhoto čoho si môže niekto tešiť a, a križikovať ľudské životy a osudy ako čísla na kene? No lebo, no lebo oni povedia, že to je niečo úplne iné. A keď aj človek pozerá tie mainstreamové správy, tak dostane z toho taký dojem, ako keby tie správy to chceli tak urobiť, že ono v podstate to bolo nevyhnutné, že to bolo potrebné, lebo oni porušovali ľudské práva. Ale už sa tam napríklad nepozerá na to, že Sáudská Arábia, ktorá je spojencom veľkým USA, že to je v podstate absolutistická monarchia tam sa tiež výrazne porušujú ľudské práva. aj Eduard Kmelár mal v nejakej relácii takéto vyjadrenie, že to je totálne absolutistická monarchia a tak ďalej. Presne sa to ukazuje ten dvojaký meter, hej, že to, to, čo môže robiť Ukrajina, že sa bráni, tak to napríklad Irán nesmie robiť. A Irán Presne je tak. označovaný za toho voľného. Presne tak. A áno, to je dobrý príklad, a, ale aj opačne teda, že dávate na, na zváženie Irán a Ukrajinu, ale pri tejto by som dal na zváženie aj postup Ruska alebo Ruskej federácie a týchto dvoch štátov, v tomto prípade, v mojom videní, agresorov. Myslím si, že až teda by, by sme veľmi chceli zažmoriť všetky očia a obhájiť vojenskú agresiu, tak, lebo nechcem obhájiť žiadnu. Ale keby sme už veľmi chceli, tak myslím si, že viac trónkov má práve tá Ruská federácia, kde mala o, oveľa vážnejšie ohrozené svoje bezpečnostné záujmy ako to má Irak a Irán teda versus Izrael, alebo, alebo dokonca USA. USA nehrozí v podstate žiadne nejaké nebezpečenstvo zo strany Iránu. A tie rečičky o jadrovom programe a také to sa vedie už 30 rokov, pre mňa sú tento štýl informácií neúplne dôveryhodný. Poučili sme sa na viacerých konfliktoch, ktoré boli tiež vyprovokované USA. A jeden najlepší najlepších príkladov, ktorý hovorí o tomto, je aj Irak alebo Líbia. Um, takéto veci sa nepotvrdili vlastníctva zbraní hromadného ničenia. Na čo sa týka nedemokratických režimov, my sme práve na tom výbore, ktorý ste spomenuli, asi pred rokom, mali návrh uznesenia z opozície, kde odsudzujeme iránsky režim za nedodržávanie ľudských práv a um, nejaké Útoky na ženy, čo bez pochyby e, e, asi pravdou je, že takéto veci sa dejú. Ale ja som povedal teda, že za takéto uznesenie nezahlasujem, pretože je to iný typ kultúry. Sú to moslimské krajiny a keď chceme toto odsúdiť, nie som odborník, e, ja som ináš tiež pozeral tú reláciu s pánom Chmelárom a jeho považujem odborníka na túto oblasť vo svete, ale ja odborníkom nie som. Tak možno sa môžem aj myliť. Ale podľa mňa toto, tento problém, ktorý nastolí pri uznesení o Iráne, je problémom moslimských krajín, lebo vychádza z vyznávania tej viery. Ale my odkiaľ, teda právo niekomu počúvať, že naše videnie sveta je to správne. My môžeme podporovať také prodemokratické, by sme žívali to nazvame, alebo teda skupiny, ktoré v týchto krajinách sú. A nemáme právo za každú cenu tieto veci vyžadovať. E, aj tým, týmito útokmi bol zavraždený najvyšší islamský vodca e, e, v Teheráne aj s celou rodinou. A svet, a, a aj v tom obrázku, ktorý som spomínal, že je vykrižikovaný, tak už bol aj on. Teraz si predstavte, že by muslimovia zautočili na nášho najvyššieho predstaviteľa, cirkevného pápeža. Keď by sme tomu trieskali, keď by sme ho zaradili, že pán, ďalší kríži, super. E, veď oni rovnako nemusia uznávať nášho pápeža a nemusia súhlasiť so štýlom jeho vedenia, církvy, vedenia možno miliardovej komunity e, katolíkov a e, kresťanov. A to určite by sme e, neschválili takýto útok na nášho pápeža. Takže ja, ja sa čudiem, že že takéto Takéto veci sú pre mňa úplne neobhajiteľné a niekto bez hamby a bez kože na tvári sa snaží toto obhajovať. Veď to je neuveriteľné zasahovanie do, do práva, do kompetencií iného národa, iného štátu. E, tam, a a pokiaľ, pokiaľ by sme chceli vrať nejaké argumenty, že sme aj napríklad vývoj jadrovej zbrane, lebo samozrejme by som bol nerád, keby sa rozsah krajín, ktoré vlastne jadrovú zbraň rozšíroval. No tak toto môžeme riešiť, áno, ale myslím si, že na to by sme mali mať mandát OSN. <lým> Nie rozhodnutie vlád prezidenta USA a šéfa vlády Izraela. Toto nemyslím si, že je správne a vôbec a dobre, už ste to učinili, mali, možno minimálne by sme to mali odsúdiť, ale, ale v Európe je ten iný. Veď v prvý deň útokov som počul teda, že krajiny Francúzsko, Anglicko v Nemecko. Podsúdili Irán za ich odvetné útok. Opäť, nie som načený a troška ma mrzí, že, že zautočili na okolité krajiny. Nie som si týčiť, či toto je veľmi prezieravé. E, úplný krajinách, kde mohli nájsť podporu, tak urobili útok. Ten útok ale nebol plánovaný, že teraz ideme len tak udeliť na civilné obyvateľstvo a pomostiť sa niekomu inému. E, mali svoje... E, cieľe, ktoré považovali za legitimné, nejaké spravodajské informácie, takže neboli to náhodné ciele. A napriek tomu, ale netečím sa z toho, a, e, nepovažujem to ani za, za správne. Ale, ale nepovedalo sa, iba sa povedalo to, odsuduje sa Irán. To, že reagoval, že Irán má e, morálne, aj božie právo sa brániť e, agresii. A to sú krajiny, ktoré podporovali túto agresiu. Tak... E, No nemyslím si, že, že úplne správne nejako verejne toto následo odsúdiť a neprijať aj to, to a, ktoré bolo vyprávovať. O to viac, že keby ešte mohli, mohli povedať, že Irán nereaguje na víziu USA, nerokuje, ale Irán rokoval. Veľmi dobrá bola tá relácia s pánom Eduardom Melárom, ktorý povedal, aj predtým bola uzavretá dohoda. Aj Európska únia Najskôr vypovedali Američania tú dohodu. Nie Irán vypovedal. Američania. Potom aj Európska únia. Dokonca niektoré štáty Európskej únie navrhovali opätovne znížiť e, tie sankcie. Veď ten Irán je tlačený e, množstvo rokov neskutočným tlakom zvonka. Ja považujem za malý závrak, že to ten národ a tá krajina vydržala a do takej, takej kondícia, sile, ako to vydržala podobne a nechce sa venovať podobne aj Kube, eh, skláňam v host, že toto vláde vydržať eh, desiatky rokov, takýto obrovský tlak, tiež si nemyslím, že je súľadie s medzinárodným právom a aj s humanizmom, že svet sa teší, že Kuba krváca rovnako, že ako sa môže svet tešiť, že, že Irán trpí. A napriek tomu tá krajina sa drží, má vedu na eh, veľmi, veľmi slušnej úrovni, alebo má, hej, má vzdelané obyvateľstvo je tam veľmi nízky zločin. Ja viem, že dôvodom je, sú práve e, možno, že právo šary alebo teda veľmi prísne postihy, Ale napriek tomu e, som čítam mnoho cestopisov. Je to veľmi, samozrejme, krásna, ale aj bezpečná krajina. Aj pre turistov. Takže e, jednoducho neviem inak, ako odsúdiť e, toto. A veľmi správne to som si zapamätal, spomenul pán Smelár, takže budem voť, chytovať, že bude voľne citovať, že tomuto krieska demokratický svet, že niekto tam ide, chce meniť režim na demokratický, nejaký, už neviem, či správne poviem, textuálny delikvent USA, alebo teda, alebo minimálne záujemca e, o takúto činnosť, alebo medzinárodne hľadaný zločinec e, z Izraela, alebo e, z moslimskej krajiny e, e, šéf e, autokracie, ako ste vy vpomenul, ktorý svojich politických oponentov, ja teda neviem, či je to pravda, ale pána Chmelára beriem veľmi vážne, tak pozalieval do asfaltu, alebo novinára, ktorý písal to, čo sa nepatrilo, tak skončil mlinčeku na meso. Pán moderátor, ani my teraz nehovoríme veci, ktoré sa asi by sa týmto ľuďom nepáčili. Ktorý by sme končiť v mlinčeku na meso? Je toto právne? I to toto správne? Toto sú ľudia, ktorí majú. E, zapázať v nejakom štáte demokraciu? Inak zaujímavé je to, že napríklad pri Ukrajincoch, aspoň takto to zvyknú tie mainstreamové médiá argumentovať, že Ukrajina a Ukrajinci si predsa sami majú možnosť zvoliť, že či chcú ísť do NATO, či chcú ísť do EÚ, do akého hodnotového sveta chcú patriť, ale už tomu iránskému ľudu je to odopírané. Proste tak. Proste tak. A áno, každý štát má právo. Každá vláda, každý štát má právo zvoliť svoju bezpečnostnú stratégiu. Ale, ale rovnako je pra, pravda, že teda nemôže si ju meniť alebo nemá by si ju meniť alebo robiť tak, že je v rozpore bezpečnostnou stratégiou svojich susedov. Že ich priamo o, pardon, že ich priamo ohrozuje. A e, však je známy fakt, e, ako sa správajú krajiny, ktoré sú čo je mi na to čo sa u nich deje, stávajú sa, sa základne. Hej, hej, sa, to je odveká túžba anglosaského ľudu položiť na kolená anglosaských národov, teda aj ich reprezentácií, položiť na kolená úplne, najradšej úplne zdecimovať a vymazať a, slovanské národy. A robia to veľmi dobre, vždy sa im v histórii pomene dobre davilo, niekedy viac, niekedy menej. A, veľmi dobre bolo spomenuté tiež Irán versus Jugoslávia, lebo aj toto je možnosť, teda, ako rozobrať tú, by som povedal, určitú domináciu alebo sílu Iránu vo svojom regióne, rozbiť ho podobne ako vývalú Jugosláviu, na viaceré štáty v zmysle hesla rozdielujú a panuj, tým pádom niektoré by boli totálne područí, niektoré tie malé, napríklad, ako Srbsko stejí ich vlastnou cestou, tak sa mu kladú prekážky celý čas, e, Čím horšie, tým lepšie e, pre, pre západ. No a teraz sa e, splnil mokrý sen západu, e, že dva najväčšie slovanské národy sa zabíjajú medzi sebou. No, e, že ešte dnes tvrdiť niekto, že, pre, že to je nevyprovokovaná vojna a že, že tá vojna nevznikla zo a z veľkého tlaku e, západu a aj Ameriky a aj Donalda Trumpa alebo však on nie je prvýkrát prezidentom, Hej. E, mali tam vtedy svoje prsty, e, tajné služby, aj rôzne vojenské, e, vojenské organizácie v cvičení e, Ukrajincov, že teda, e, že naozaj sa si niekto naivný myslí, že toto bolo brnkanie na nervy e, Rusku, ale len sa čakalo na ozbrojenú konfrontáciu. A keby to keby nebola prišla 2022, No tak by im opäť pritlačili a vymysleli niečo nové a niečo nové a niečo nové. Jednoducho táto konfrontácia bola želaná. Nebol želaný asi e, takýto výsledok. Očakával sa úplne iný výsledok. E, áno, je, tá, tá vojna od začiatku po, po, doteraz je dielom Západu, lebo všetky prostriedky, ktoré sú v nej použité, dal, venoval, sponzoroval a čo ja viem, ako všetko nazvať e, Západ. A ostali tam len ukrajinské ruky, ukrajinské životy, ale aj iné životy, ktoré, ktorým sa nikto nechmália. tam Určite niekoľko vysokých vojenských funkcionárov aj z iných krajín, ale aj vojakov, žodnierov. Bolo, zúčastnilo sa, aj padlo, aj sa vrátilo. Ale, a, takže nehovojím, že len Ukrajinci zomierali. A zomierali aj iní v tejto vojne. Ale a, myslím si, že Rusko ako jedna z najvýznamnejších krají na svete, e, najsklímnejší, tiež malo právo povedať svoje nie. A raz som to povedal, všetci to vieme, len to ignorujeme, presne ako ignorujeme, teraz fakt pri Iráne, bolo e, stanovisko, ktoré, ktoré, e, ktorým som ja síce nesúhlasil, nesúhlasím, ale ho rešpektujem, bolo stanovisko USA a e, vtedažšieho prezidenta Kennedyho, keď povedali Hruščovovi a Rus Sovietskému zvezu, že zbranie, a to ešte neboli jadrové zbranie, na ostrov slobody nie. Nie, lebo pokiaľ bude nasledovať vylodenie zbraňových systémov a montáž na Kube, hrozili jadrovou vojnou. A Chruščov si to rozmyslel. A Cuvo. Žiaľ, Američania a Západ si to na Ukrajine nerozmyslel. A veď Rusi od začiatku tvrdia, že áno, keď chcete ísť do Unie, hospodársky vedo, poďte, ale na to rozhodnenie nie. Napriek tomu sa tam servírovali, pchali, robili tam základne laboratóriá, tvičili vojakov. Všetko bolo na tento účel dostať do vojny Rusko a oslabiť ho de facto vlastným národom. Lebo stále považujem uh, Ukrajincov ako ruský národ, ktorý bol pomenovaný ešte v nedávnej histórii, nedávnej histórii Malú Rusi. Hey. To, že niekto urobil umelý národ... Uh, Ukrajin, ako názov e, národu Ukrajinci. A to je v poriadku, akože čak vývoj ide dopredu aj v tomto smere, ale e, mali e, Sovjet, e, Rusko, e, Ruska Federácia mali právo zareagovať podobne, ako zareagoval Západ e, v 60. rokoch na Kubu, avšak e, zo Západu neprišla úspetová reakcia, ako prišla do Sovietského zväzu. A toto je dôsledok. Inak zaujímavý sa ten dvojaký meter ukazuje napríklad aj to v tom. To je že... dvojaký kilometr, to už ani meterný. To je, to je vyslo... dvojaký kilometr. A ukazuje sa to aj v tom, že napríklad boli to práve američania, ktorí ako jediní v histórii použili jadrovú zbraň. A oni idú teraz tlačiť, že proti jadrovej zbraní. Boli to američania, ktorí keď zakladali celý ten štát, tak porušili práva pôvodných obyvateľov, indiánov, zatvárali ich do rezervácií a tak ďalej. Ja viem, že to je už dávna minulosť, ale toto ich ide morálne stále s nimi. A Takisto sú to napríklad Izraelčania, ktorí tiež majú predsa nejaké aj také údernejšie zbranie a ktorí aj tie jadrové zbranie tuším, že majú. Takže toto je ten taký zaujímavý štandard, že úplne dvojaký meter a zaujímavé je aj to, že práve v tomto čase, keď sú nevyjasnené tie Epšteinové spisy, tak práve teraz sa zaplačilo a, a išlo sa proti Iránu. Že, že to je tiež také zaujímavé, že prečo práve teraz? Je to náhoda, alebo nie je to náhoda? Veľmi, veľmi dobrý myšlienkový pochod však na sociálnych sieťach aj rôznych podcastov, alebo ako to nazvem, nejako veľmi sa v tom nevyznám. Bolo k tomuto množstvo informácií, do istej miery možno špekulácií, ale, ale mali veľmi jasnú logiku. Myslieť si, že playboy typu súčasného pána prezidenta aj v mladosti neinklinoval k, k, k zábavám, ktoré boli usporiadávané už aj v tej dobe pánom Epsteinom, by bolo iluzorné. A iluzorné však je tiež to, mysliať si, že ľudia a podnikatelia tohto rangu tejto najvyššej možno lidi, nielen americkej, ale svetovej, e, si neužívajú radovánky s mladými ženami krásnymi. E, je iluzorné. Jasné, že to funguje. Neviem, na čo by sme sa teda tvárili, že to tak nie je. Avšak e, pokiaľ to prebieha v určitých a v tom zákonných, keď aj nemorálnych normách, tak jednoducho zrejme to musíme akceptovať. E, otázne je, možno v tom veku ešte nedochádzalo k posúvaniu hraníc k iným veciam ale tie zoznamy a tie kontakty boli sú povedne občírne a dávkujú sa veľmi pokusom a tie špekulácie, ktoré boli v médiách povedame teda, že práve preto vyplávali tieto veci pretože Izrael, čo je pochopiteľné v tomto regióne, nemôže úplne vojenský regionovne ovládať celý región moslimský svet okolo seba je jasné, že potrebuje tú minimálne vojenskú, ale aj politickú, lebo veľmi silnú politickú podporu majú z Ameriky prirodzene. E, takže e, možno, že pán prezident Trump, ako sa stával do pozície mierotvorcu, možno, že aj mal e, takú, takú víziu, aj e, také plány, ale možno nebolo silovať práve s tými izraelskými plánmi, tak sa vyťahli veci, ktoré zafungovali. A, e, e, a dáva to logiku, ja nehovorím, že je to pravda, hej, ale dáva to logiku, že toto je veľmi silná zbraň a pos, postupne sa odkrývajú veci. E, vieme, že tam pán Trump fungoval, ale nemusí to byť ničové, ale aj môže to byť. A je, môže to byť silný impuls preto, aby, aby fungoval tak, ako funguje. Hej, a, a, a tú podporu vojenskú jednoducho Izrael u neho vydupal. Takže bude zaujímavé, však raz každá, každá vec vyjde na povrch, potázme sa, či sa dožijeme, ale, ale raz to vypláva na povrch, e, bolo, by, bolo by veľmi hamba. Aj, aj jednoducho medzinárodný prúser, keby tomu takto bolo, že sa nechal vlastne vydierať, ale jednoducho vo svete to takto beží. Veď si aj na prístup Európy k k, so, k, Rusku, k Ruskej federácie stále máte aj sovietský. V Ruskej federácii, keď začali problémy, začali sankcie, pamätáme si na vyjadzenia Angely Merkelovej, ktorá mala veľmi konzervatívny a racionálny prístup aj k sankciám, aj posudzovaniu Rusku. Stále je to náš partner. spolahlivý spolupracujeme, surovina technológie, jedna strana suroviny, druhá strana technológie, tak Západ to potreboval, alebo Amerika to potrebovala rozbiť, pretože je dávnosť, dávna pravda, že, že USA sa dá konkurovať iba tak, že sa západná technológia spojí s, s východnými surovinami. Uh, no a, a v tej súvislosti teda nastala zmena v, v myslení aj prejavu Angely Merkelovej, ale spomeňme si, aká situácia do toho vošla. No, partner, partner, ktorý naozaj perfektný partner, odpočúval svojich partnerov, ale nie Angelu Merkelovú, hej, špionovali vlastných spojencov, aj francúzov, aj angličanov. Obrovský prúser, ktorý pomerne rýchlo zanikol, už sa o ňom nehovorí, no tak podľa mňa sa takto priateľ a spojenec rozhodne, rozhodne e, nespráva. Ale každý máme nejaký svoj, aj súkromný život, aj svoje malé alebo väčšie hriešiky, aj činy a prešlapíky, za ktoré by sme sa, sa hamili, kedy sme ich s odstupom času videli. A tam môže byť tiež e, podobná príčina a podobná špekulácia, ako je to s Trumpom a Epsteinom, tak aj Merkelová versus odpočúvanie a sledovanie popredných európskych spojencov politikov. Nedáva vám to logiku? No, hlavne oni by, ak, ak chcú, aby ľudia si niečo nedomýšľali, tak by to mali asi jasne vysvetliť, jasne povedať, jasne všetko zverejniť, lebo tam je veľa vecí aj začiernených. A, a možno, a to teraz zatnem trošku aj do smeru, možno aj smer mohol napríklad inak komunikovať veci okolo Lajčák a možno ho mohli hneď odvolať priamo, možno ho mohol pán Fico priamo odvolať, aby potom nevznikali takéto rôzne dohady. Ja som už počul také dohady, že to ani pán Fico spraviť nemohol, lebo že pán Lajčák je nad pánom Ficom. Čo teda neviem, ale ak, ak, nechcú, ak nechcú politici, aby si ľudia domýšľali, tak mali by politici razatnejšie atnejš, raz a e, robiť také jasnejšie kroky, ktoré by zabránili k tomu, aby si niekto niečo domýšľal súhlasím. áno. Ale zase na druhej druhe strane. Vezme si sa so to tak, že pozíciu, vzíme sa do situácie a jedného aj druhého. Teraz si predstavte, že vy ste v pozícii lajčáka. Máte samozrejme vedomosť sám o sebe, nu neviete dokázať, že nakoľko ste čistí alebo nečistí. Je. A teraz na vás zautočia cez médiá a cez takéto veci. Vytiahnuť teda, že ste bol v kontaktoch v kontakte s Epštejnom, ale s Epsteinom boli, bolo v kontakte možno 10 tisíce významných ľudí na zemi. Hej. Bola, keby, keby sa neudialo toto, čo sa udialo, vyplávalo na povrch, chvála Bohu, že to vyplávalo, ale keby nevyplávalo, tak by každý aj terajší európsky politik považoval za obrovskú čest sa stretnúť s Epštejnom a s tým rokoľom. Lebo vtedy to na srbte alebo na čele nemal napísané, že čo som ja za tvora e, nešťastného. Hej. No, takže dobre. Áno, bol v kontakte, mali politické záujmy, e, riešili určité veci. E, Pokiaľ, no a teraz vy súhlasíte s tým, aby nadáklad nejakého ten pododrenia okamžite padla hlava. E, asi, asi, ja by som si tiež na mieste možno premiéra, a zrejme to aj urobil, predpokladám, že áno, by som si pána Lajčáka bol zavolal a otvorenie by som sa opýtal, teda, že nakoľko sú tieto veci ja nepochybujem o ich pravdivosti, ale teda, či veci nedašia aj ďalej, či nezváži sám svoje, svoje pôsobenie. E, nebolo dostatok informácií a pán premiér povedal, teda, keď vzniknú informácie, bude konať. Keď nie, viete, keby sme do takéhoto e, narratívu sa dostali, no tak stačí dvaja traja nejakí ľudia, ktorí vás troška e, po, pokritizujú alebo teda navymýšľajú určité veci. A vypadnete? Hej, ale to, to nebolo veď. významná funkcia. A mohol na základe toho posilniť vlastne vládu? Mohol, veď ja určite nie som nejaký veľký priazný vec e, pána, e, pána Lajčáka. Avšak musím vôznať, že sme malá krajina. Napriek tomu, že sa v mnohých veciach môj názor nezhoduje z jeho. Zase musím povedať, že môj sumár informácií, a vedomosti o zahraničnej politike je oproti jemu na na úrovni batoľaťa, <fundamental> <tech> takže e, možno, že aj preto máme odlišné názory, že on má iný sumár informácie a vedomostí, ale jednoducho zatiaľ na aj mojich vedomostí mám taký, že sa nezhoduje, ale je to mimoriadne schopný politik, e, diplomat, medzinárodne uznaný. Myslím si, že v našej krajine je príliš veľa ľudí, ktorí majú takýto kredit a pokiaľ, je možné využiť e, ho alebo využiť, no doistými ráno využiť prospech krajiny, prospech e, Slovenska, bola by obrovská škoda ho nevyužiť. E, ako minister e, zahraničných vecí mal určité e, pole pôsobnosti, e, riešil určité veci na svojom ministerstve, ktoré mal v kompetencii a nemuseli byť celkom súlade súľade s, s, s pohľadom vlády na to. To sa aj stalo, predchádzajúca dohoda, s, a, obranná zmluva s Amerikou nebola podpísaná, pán Lajčák vtedy podal demisiu, e, ale nebola prijatá, takže dokončil svoje funkčné obdobie v demisii, myslím. E, ale teraz je v inej pozícii, možno pravdepodobne myslím, tejto pozícii má plni konkrétne úlohy, ktoré bol schopný plniť. A teraz e, tie škriekačky z opozičných radov alebo z novinárskych, e, tak keby som sa tak teraz opýtal, že dobre, tak máme taký lajčák plné vrece, tak tohto zahoďme. Koho vyťahne? Kto má podobný kredit, podobné skúsenosti a, a, a podobné schopnosti, ako má lajčák? Koho by sme tam teda navrli? Takže ja si myslím, že a, pán premiér využíva potenciál všetkého schopného, a, ktoré, má, ktoré má poruke a ktoré je ochotné spolupracovať. Tak využite môj lajčák. Ľudia, ako dobrého slova zmysleť. Už jedine pána Korčoka presvedčiť, ale to by, by nepozorilo. Prezpravím, že on by nebol ochotný Áno, za... No ale keď sme už že pri tom, že troš, ako som to nazval, že trošku si rytnú do Smeru, lebo chcem aj využiť to, že teraz ste tu a ste poslancom Smeru. A vy ste aj sám teraz práve spomenuli to, čo sa chcem opýtať, tú obrannú dohodu, lebo keď sme v úvode hovorili o tom, že urobiť také symbolické gesto zo strany poslancov, že odsúdiť tú agresiu a tak ďalej, že čo ste aj sám uznali, že to by asi nemalo veľký nejaký vplyv, skôr len taký demonstratívny, hm. Ale čo by malo veľký vplyv a čo by aj tú Ameriku trošku zabolelo, lebo teraz aj mnohí ľudia riešili, už to aj nejakí poslanci tam otvárali, že vlastne aj cez Slovensko idú tie uh, lietadla, alebo minimálne jedno to, čo som vedel aj na tom flight radare, že išlo do Slovenska a že teda či bol súhlas, či nebol som tam videl, že vďaka práve tej obranej dohode vlastne ani ten súhlas byť nemusí pretože oni vlastne si majú právo jazdiť ako chcú tie vojenské lietadla Ameriky vďaka tej obranej dohode a teraz otázka je, že nenastal už teraz čas, že možno na toto teraz zaplačiť vypovedať tú obranú dohodu lebo to bol jeden zo sľubov na, ktor na ktorom získala strana Smer aj veľa voličského potenciálu veľa ľudí volilo aj preto však boli aj demonstrácie organizované smerom proti tej obranej dohode a vyšlo z toho. Nakoniec sa žiadna obranná dohoda nevypovedala a teraz by to zabovalo aspoň trošku tie Spojené štáty, keď by im to trošku tú logiku, logistiku otriaslo. Súhlasím, že by teda... A neviem, či by ho otriaslo, tak naštie by si hravo inú cestu, ale áno, bolo by to pomerne významné gesto z našej strany takto. Ja by som to povedal tak, že áno, ľudia nám určité veci v tomto smere možno, možno právom môžu vyčítať, avšak e, upozornil, alebo úpramil by som pozornosť, na to, teda, že, e, že e, nie je to celkom tak, ako sa to je snaha prezentovať, teda, že určitá faloš z našej strany, že vtedy sme reagovali nejako a teraz mi nereagujeme. E, takto. My sme už svoj názor ukázali. Táto zmluva, alebo podobná, už na stole bola. Tak smer nie je falošný, Smer ju neprijal. Napriek tomu, že, že veľký, veľký kus práce na tej zmluve mal, pravdepodobne, si to dobre pamätám, práve náš pán minister Lajčák. E, a, a dokázali sme teda povedať, že nie. Hej? E, to znamená, že nie, nie, nejde od nás faloš. E, keď sa príjmala dohoda, áno, protestovali sme, aby sa neprijala. Napriek tomu sa prijala pani prezidentka ju veľmi promptne za pár hodín podpísala nadobula platnosť. Dobre, no teraz e, pládneme a možno by sa dalo očakávať, teda, že ju hravo zrušíme. No ja nie som si odborník na medzinárodné právo, nev neviem teda, aké by to mohlo mať konzekvencie, alebo respektíve, či toto je vôbec možné, I tá zmluva platí niekoľko rokov na nejakú dobu a potom bude možné ho teda nejakým spôsobom prehodnotiť. Buď aj vypovedať, alebo teda ju pozmeniť. Ja vidím skôr možnosť ju pozmeniť, ako vypovedať, pretože je, bolo prezentované, tak už si nepamätám e, za, od tej doby, ale bola prezentovaná ako veľmi, alebo možno najviac ústretová z obranných zmluv, e, ktoré USA dvojstranne majú krajinami Európy. Takže tam určitý priestor na korekcie je. No a teraz sa so dostávam k tomu, že možno prečo nekonáme. Sú, každý máme v živote určité priority, ktoré by sme chceli urobiť. Ale tie priority samozrejme majú nejaké poradie. Teraz hovorím svoj názor, nie názor smeru, lebo ja nie som kompetentný dostatočne, aby som hovoril za smer. Tak hovorím iba ja sám za seba. A ja niekedy vo svojich rozhodnutiach musím zvážiť, na koľkých miestach si urobím ako otvorený front. Myslím si, že politika, ktorú vedieme na štyri svetové strany a problémy, ktoré k tým, e, prichádzajú k nám, od, vyplývajú sa z nášho partnerstva a členstva aj v Európskej únie, e, sú natoľko vážne, že tento problém je menej vážny. A ďalšia vec je, nemyslím si, bolo by hlboko nestrategické ako naozaj otvoriť si úplne všetky fronty. A nedávno to, niekto spomínal aj z inej súvislosti, teda, myslím, že v súvislosti s Iránom, že otvoriť dva fronty je nezmysel. Nie, no v súvislosti s Ukrajinou. Že to by je bol koniec, lebo to bol koniec aj nacistnictvo. Nemecka jednoducho na všetky fronty sa bojovať nedá. Potrebuje na, na nejaké stane aj zhovielavosť, aj možno že podporu, aj, aj dobre stají. Takže Veci, ktoré menej bolia, myslím si, že je, že je e, legitímne možno odsunúť trošku e, do závetria, nie do zabudnutia, iba, iba posunúť a možno príde vhodná doba. Všetko si vyžaduje hodnú dobu. smer, ani naši predstaviteľia nikdy nepovedali, že sme sa s toho dohodol, s toto A nedávno som niekde postrel, ale teraz už na, neviem, či z médií, alebo priamo od, od ministra Kariňáka, v už neviem, kde teda povedal, že áno, ten priestor e, na, na vyjednanie iných podmienok tam je a nezabudlo sa na ňom a pripravuje sa. To znamená, že nie je to teraz tak, že áno, tak dobre, no, tak urobili sme nejakú burku v lavore, ale celkom, zmluva celkom fajn. Nie, ale všetko si vyžaduje svoj vhodný čas a myslím si, že ten čas určite príde. Minimálne vtedy, keď bude legitimné tú zmluvu otvoriť minimálne vtedy. A možno, že aj vyjednať. Každá zmluva by mala byť v pomere, že, že niečo za niečo. A ja zatiaľ som nevidel nejaké pozitívum z americkej strany. A táto zmluva, ešte poviem jednu vec, že mi strašne pripomína to, zase obrovskú faloža, dvojkilometr, dvojitý aj troj, trojitý, zmluvy s nacistickým Nemeckom, čo sa vyčíta Sovietskému zväzu zmluvou Molotov-Ribbentrop e, s, s Nemeckom. Ale to rozprávajú ľudia, ktorí majú absolútnu neznalosť z histórie e, a snáh Sovjetského zväzu reagovať na vývoj v Európe z 30. až 40. rokov. E, Sovjetský zväz sa vtedy snažil o obrané zmluvy so všetkými západnými vtedy takzvanými veľmocami, ktoré popadali ako, ako dom Česká rád e, pred nacistickým Nemeckom, ale nikto nemá záujem s nimi urobiť zmluvu, keďže sa vybrali socialistickou cestou, čo konec koncov bolo tiež výmysleť západu e, a pokus na, na Rusku, ako, ako ho zdecimovať, ale to, do toho nejdem nejako zabrdať, ale, ale opačne, no povedzte mi významnú nemeckú, teda krajinu európsku, ktorá nemala zmluvu s so, e, nasistickým nemeckou vás. Všetci ju mali a práve, myslím, že prvý ju mali práve Poliaci e, zmluvu o O neútočenia o, o spolupráce. A bola práve namierená voči Sovietskému zväzu. Ale aj ostatné krajiny mali takéto zmluvy. Aj Československo, pravdepodobne. A, ale určite, takže, vysoko pravdepodobne, ja si správne, pamätám, prvý ju mali poliaci a posledný, poslední, ktorí si zmluvou zabezpečili na nejaký krátky čas, čas na prípravu a vyzbrojenie, bol práve Slovietský zväz zmluvou o od neútočení s nazitickým Nemeckom. Takže všetci ju majú, mali, ale teraz sa vykrikuje, že Rusi začali vojnu, lebo mali zmluvu Pimentrov, uh, uh, Molotov, no všetci ju mali. A rovnako nie sme jediná krajina, my teraz ktorá má obrannú zmluvu, ale myslím si, že zo zoskupenia sme asi poslední, ktorí uh, podpísali takúto zmluvu, dosť dobre nech nechápem jej význam a už to je pre mňa výkričníkom, na čo nám bola takáto zmluva, keď sme členmi jedného vojenského spolku, ktoré majú aj tak úplne dominantné slovo uh, USA. Že toto je zase, podľa môjho názoru a videnia sveta, úplne neférový krok USA voči ostatným partnerom uh, v NATO, že si robia ešte aj dvojstranné zmluvy pre, uh, uh, ako pre vyššiu právnu úroveň práve voči proti proti USA. Takže, a tak prospechuje sa, s e, ostatnými krajinami. Takže, e, dobre, áno, podúčiť tým tlakom ju asi, alebo neviem, aký kým zvôzom podpísala predsádzajúca strana, ale my, nás nemôže nikto obviňovať teda, že, že si nestojíme za slovo, lebo my sme tú zmluvu odmietli, nepodpísali, aj za cenu, že jeden z našich významných míst, bol pán Vajčák, ktorý podal demisiu, a nepodľahli sme tomu. A, a hovorím, že to, že sa momentálne sa očakáva, viete, keď, keď si naozaj rozrobíme na všetkých frontoch, e, no takto sa fungovať nedá. Aj tak si myslím, že príliš veľa frontov máme otvorených, čo nehovorím teda, že nesprávne, ale stojí nás to veľmi veľa síl. No, ale keď hovoríte o tom správnom čase, tak kedy bude ten správnejší čas, ako teraz, keď sme na Prahu, tretej... No, práve, práve tento čas, áno, z nášho pohľadu, hovoríte asi správne, že áno, z nášho pohľadu by takýto krok teraz bol silným, silným gestom demonstratívnym, uh, to je pravda, ale viete, takáto malá krajina týmto spôsobom napínať svaly jednej alebo možno najsvednejšej krajine čo sa týka uh, armády a vojenstva, uh, a toto je vojenská zmluva, uh, urobiť takýto podraz v tomto období, uh, lebo ako nejako by sme tým nepoškodili USA, ale renomén možno by sme poškodili, hej, teda, že jeden z tých partnerov toto využije proti nemu. Uh, nemyslím si naozaj, keby som to aj ja sám mal v kompetencii urobiť, čestne tu priznávam, že v tomto okamihu síce by som mal sto chutí to urobiť. Zo srdca myslím, ako, ale, ale rozum mi káza neurobiť to. Prišiel by som jednoducho, tento krok by ma stal veľmi, veľmi veľa. To no, lebo napríklad aj takí Spanieli, ja viem, že španioly sú ovrej väčší národ, ovrej väčšia krajina, ale proste z toho, čo som niekde čítal, tak oni robia problémy v tomto, nepovolujú tie pre, prelety. Ano. E, iba môžem dať dole klobúk pre takýmto stanoviskom Španielská. Áno, je to samozrejme väčšia krajina, jedna z najvýznamnejších európskych krajín, takže má iné karty a iné tromfy v rukách. Im, že Vždy si treba asi postaviť na, na misku váh, čo mi toto priniesie a čo nie. Toto by nám môže priniesť ako morálny benefit, ktorý ocenia ľudia možno môjho, alebo vášho znišľania. A možno, že aj veľkej časti Slovenska. Ale môže to priniesť kroky, eh, odvetné kroky, ktoré mnoho ľudí eh, poškodí a to poškodenie eh, myslím vo, voči krajine našej, a to poškodenie nakoniec môže byť v náš neproste lebo ľudia asi nemusia dať do súvislosti tieto eh, tento, tento vzťah, že mohol kvôli tomu. A práve ako v dnešných dňoch a ako veľmi rýchlo zabudlo, no, do isté miery aj lebo ten konflikt je veľmi vážny, ale ako rýchlo sa zabudlo na to, že nám Európa neprúdi a ako by sme ju teraz veľmi potrebovali. Teraz sú tie argumenty voči tým mudrlantom, čo chcú diverzifikovať spôsobom, spôsobom. Oni si asi ani neprečítajú význam slova diverzifikovať, lebo diverzifikovať znamená v mojom ponímaní uh, byť napojený na rôzne zdroje. Uh, Uh, diversifikovať riziko, teda uh, obmedovať riziko byť napojený na jeden zdroj. Ale v ich očiach je diversifikácia, odtínanie uh, vezie. To nie je správne. Uh, myslím si, že treba mať viacej zdrojov, úlozoka, poviem viacej rúr, teda jednočí ropný, či klinový, či káblov na elektriku a, a využívať všetky, využívať všetky, lebo Suchá rúra nemá žiadny význam, to vám nikto nepovolí, lebo je to investícia, ale to je množstvá korigovať podľa výhodnosti. Lenže tu ide, tu ide o požiadavku a žiaľ aj USA. Ale vidíte, aj na, na tých našich dobrých vzťahov môžete aj istej úslužnosti, alebo aj sympatii nášho premiera voči pánovi Trumpovi, respektíve opačne, lebo zase to nie je úplná náhoda, že pán Trump... E, pán prezident aj po svojom zvolení príjal práve nášho pána premiera, aj z rôznych dôvodov, takže to nie je na zahodenie. Tak máme výnimku, napriek tomu teda, že bol aj z USA, už aj to považujem za maximálnu drzosť, že nejaká zámožka krajina, ktorá má dostatok vlastných zdrojov a ešte vytitiavá pomaly polovičku okolitého sveta, tak rozkáže malej krajine vnútrozemskej, ktorá nemá absolútne zdroje, že od neho neber. Od neho nesmiete brať. No, tak, to je, to je, to, tak toto je partner. No tak fajn. tak keď Máme takýchto, ne, takýchto priateľov, tak ju ani nepriateľov neprvujem. No ale dobre. E, ale na, vyjednali sme akú takú výnimku. No, do 27. Ale do 27 sa môže kadečo zmeniť. A ja si naozaj nemyslím, že tento zdroj e, e, ropy, to je z treba zahodiť. Som si úplne istý, stojím si za tom, za tým a úplne príjmen, keď sa budem míriť na nazvom, bláznom, a akokoľvek v budúcnosti, že keď sa vojna skončí a keď trošičku hlavičky vychladnú v Európe, tak budú prdskom, prdskom bežať predstaviteľa európskych krajín a možno aj iných, že aj iných ale minimálne európsky a budú chcieť obchodovať s ruskými zdrojmi lenže vtedy, keď my teraz vytiahneme tú nohu, ktorú máme zapeknutú v operách a tie dvere sú potvorené, tak budeme zase poslední na šore. Čo si myslíte, že keď pôjdu do Moskvy za Putinom vyjednávať, alebo keď nemusí to byť Putin, za niekým. A budeme stať v rade, v rade vedľa seba. 27 štátov Európskej únie, premiérov, a budeme všetci, čo si žiadať. Že Slovensko bude prvé na rade? Nie. Prvé bude pardon, Nemecko, potom Francúzsko, možno Anglicko, potom možno Taliansko, lebo malo aj politicky korektnejšie prístup ako iní, potom možno Španielsko, potom možno Maďarsko, lebo pán premiér Maďarský mal zhovývajajšiu politiku, Hej. potom možno Polsko, aby si ho možno trošku kúpili z tej kritiky a posledný budeme Slovensko. Preto považujem za vrcholne strategické, že vláda sa za každú cenu drží nezávislosti na tomto zdroje, ale za ponechanie tohto zdroja podľa možnosti ho využívať. Hej lebo keď hovorí, keď raz tú novú vytiahneme a dvere sa zavrú, oni sa môžu obnoviť, ale čo dovtedy? No, teraz vidíme, čo sa dialo, kde je v Perskom zálive, aj sa obávam, čak nejaké tankery pravdepodobne aj z tejto oblasti sme objednali, tak aká bude situácia? A keď aj nie, ale budú mať aj, aj okolité krajiny, veď, to sú, veď tam tie krajiny plávajú na rope, do, dodávajú obrovskej časti Európy aj sveta zdroje. A teraz, keď budú vjaznúť, Uh, opäť Je, bude pre nich priorita práve Slovensko zásobiť. Uh, nebuďme naivní veci, spomeňme na dobu, keď nám každému išlo o kejhák, o život, o zdravie. Uh, Čína, najväčší nepriateľ ľudských práv na svete, nám poskydla za lietadlo rúšok. Pamätáte si, keď sme hm. si doma do Štrínfľova, Starých Trenkov a všetkého možného, šili ako ubožiaci rúška, lebo ne rýchlo nevedeli, kam skonopiť. Čína nám poslala, ale letadlo letelo cez Nemecko. A Nemecko nám tie rúška neposlalo. Ne, nedalo. sme boli, boli nám poslané. Povedali, že aj oni potrebujú a pre nich je vyššia priorita ich a rúška si nechali. No, e, takto sa pristupuje k malým štátom e, a k malým krajinám. A to, a to bola servilná vláda pána Matoviča, ktoré len do pánočky trčalo z análnych otvorov európsky predstaviteľov. A napriek tomu si toto dovolili. A práve tá Čína nám poskytla, tá veľmi zlá Čína nám poskytla rúška. A hádajte, spomeňte si, kto prvý nám poskytol vakcíny? Doteraz do som vďačný Matovičovi za odvahu politickú, ktorú vtedy mal, že tie vakcíny dojednal. Žiaľ, potom podľahol obrovskému tlaku. Chápem ten tlak, ani mu nevyčítam, že podľahol, ale ma to veľmi mrzí, pretože ja som bol tiež jeden z tých ktorý sa s kutníkom dať očkovať. A ani som teoretickú možnosť nemal. A tá hamba, ktorú sme potom voči krajine, ktorá mala tiež problémy a dala nám, venovala nám e, vakcíny, tak sme im nezaplatili. Potom sme to nechceli sme spekulovali. No to, že my nazývame, my máme morálne právo e, Slováci povedať Rusku, že je hodný partner, my sme sa chceli, ako správali. Hamba, hambil som sa že som Slovák a že máme takú reprezentáciu. A, a do, stvárala to, čo vtedy stvárala. A ešte, ešte trošku rozigniem tie zdroje. E, keď pán Trump e, prezentoval v nedávnej minulosti, mesiac, dva, e, svoje chúčky na Grónsko, aj s tým teda, že keď to nepôjde po tak to pôjde vojenskou silou. A, a narazil na pobúrenie Európskych štátov, tak pán Trump neváhal e, povedať teda, že krajiny, ktoré sa vyslovujú proti jeho zámeru, tak e, e, im zvýši danie o 100%. Lebo, ale je v podstate jedno. Hneď sa vyhrážal postivom. A teraz, že je, je normálne, je, je múdre e, sa svoju jednu možno, možno závislosť voči Ruskej federácii na zdruh, otáčať na závislosť voči inému partnerovi, ktorý sa nehám by takéto čosi povedať. Keď my sme napojení 60 rokov, 50 rokov na ruské zdroje. A za ten čas sa udialo kade čo. Bol aj 68 rok, potom bol aj 93. rok. povedali sme Rusom, že po 89. chodte domov, bratia, už ste tu budú dosť dlho. No, zohli oči, pobalili sa, odišli. Ale e, od nich neprišlo tak, že hej, máte takúto polisku, no tak priškrtíme. Nie, fungovalo ďalej. Potom sme sa hneď, ako sme sa zbavili jednej závislosti na jednom názore z Moskvy a rozobrali sme Váčarskú zmluvu a RVHP, tak 5 minút sme sa tešili zo slobody a šup! hlavou do druhých spolkov, kde sme naozaj si to myslím ešte menej slobodní, ako sme boli v tých dvoch ktoré som spomenul, Váčarská zmluva a RVHP, lebo tam e, to bola... Rada vzájomnej hospodárskej pomoci a tak to zhruba aj fungovalo, že mali sme z toho osoch všetci spolku. Neboli to spolky, že e, e, veľký silný obžerien toho malého až na kost. A, a vrhli sme sa do týchto. A opäť, ako reagovala e, Ruská federácia? Pri nám zdroje? Zobrali nám zdroje? Nie, dodávali. Potom sme vstúpili do NATO, prežuli to. Aj keď to bolo v rozpore s tým, aká bola dohoda. Ej? v podstate sme sa priklonili na nepriateľskú stranu Ruskej federácie. Potom prišla vojna. Otvorene sme sa postavili na stranu Ukrajiny. Sme, porušovali sme zmluvy, odozdali sme techniku v rozpore so zmluvami medzinárodnými. A stále nám Rusi dodá, dodávajú zdroje. Pak je toto nesporahlivý partner. Máme my aspoň tri mozgové závity, keď toto tvrdíme? Že ako by reagoval Západ na toto? Ako by a reagovalo USA, keby sme im takéto psiekusy vyvádzali. A ešte spomením jednu. Ve tejto súvislosti 45. a 48. rok, kedy po vojne sme sa nejako hospodársky vyvíjali, veď nás sám Západ zapredal Československo, aj v 59. nás vyslovene zapredal, hodil cez palubu, to je ten partner. Mm, Veľký partner, no tomuto sa oplatí týmto krajinám a v nás vždy podrazili, ale dobré, nepoučili sme sa, tak v 44.5. tehráne nás zaradili do sféry vplyvu Sovietského zväzu. Opäť nás zaradili, posunuli nás pod Sovietský zväz. Dobre, žili sme s tým nejako. V 48. sa zlomili veci, vybrali sme sa otvorene socialistickou cestou. Na no čo očakávali, keď nás zaradili do sféry Sovietského zväzu? Dobre. Ale naštudujte si, ako, ako boli stopnutí všetky produktovody. A všetky technológie do bývalého Československa, povojnového Československa, zo strany západu. Všetko, čo sme nemali nám škrtli, strihli. sme totálne odkázaní na, na zdroje, ale ani sovietský zväz. Jednak všetko nemal a jednak e, nemal dostatočné kapacity vlastne ťahať výšok Európy. A, a e, jedna veľmi napadá, že my sme malá krajina, aj Československo, aj Slovensko teraz sme veľmi malá krajina, niekedy s väčším alebo menším významom vo svete. Ale tým pa, celú našu históriu sme do istej miery mali svojho pána, svojho tútora no, Tisíc rokov do istej miery sme mali, alebo do istej miery, lebo poznám históriu a nie je to celkom úplne presný výraz, tak nám vládli Maďari, predtým Frankovia si na nás akože držali nad nami ruku a snažili sa tu robiť svoje záujmy, hlava, nehlava, a potom Maďari. No potom sme mali najlepších bratov, tútorov, akých sme len v histórii mali. Mali sme Čechov, bol to náš brat, silnejší brat a vždy bol úplne ideálny, ako každý brat, nekritizujem, len reálne hodnotím. Keby boli tie vzťahy veľmi dobré, tak by sme sa v 30. rokoch aj v 20. nevyžadovali za každú cenu autonómiu a aj ten rozpad Československa bol veľmi zapríčinený práve bratmi Čechmi. A rovnako aj v 93 nie len celkom či, e, slovenský zámer bol sa rozdeľovať. Ale dobre, rozlišili sme sa a teraz nemáme na kolo len sami na seba, ale když sme mali silnejšie brata a mali sme aj silnejšie obráta sovietský zve. Hej. To je jediná krajina, ktorá šéfovala, držala ruku nad mnohými krajinami a bola ochotná sa mať horšie ako tie ich satelity, ktoré mali pod rukou. Hej. To znamená mnoho krajín, Československo, Uh, možno aj Maďarsko, uh, ale určite NDR, ale aj iné, aj, aj Jugoslávia mali vyššiu životnú úroveň ako občania v Ruskej federácii a nežmíka, pardon, v tedy v zve, ale nežmíkali nás za každú cenu, že dosúcha, ako nás žmíká západ. Takže, uh, a vidíte, a je, budujeme úspešne uh, spoločnosť, ktorá, ktorú všetci nazývajú demokracia, ale demokracia, toto nie je demokracia, lebo je aj demokracia, aj toto je kapitalizmus. Lebo keď chceme dať slovo e, podobného, alebo teda opoč, opačného významu, ako bol socializmus, tak nie je socializmus šipka, e, demokracia, ale socializmus šípka kapitalizmus. No a teraz máme kapitalizmus, ktorý sme si neuvedomili, ako veľmi ho chceme a nedocenili sme to, čo nás učia v školách. A presne toto na školách učili, že takto vypadá kapitalizmus. Viem poukázať aj na rôzne knižné zdroje napísané napríklad 60. rokov, 70. rokov, ktoré presne opisujú, ako vypadal kapitalizmus z prvej republiky a je ako podobá sa ako, ako vajce vajcu tomu, čo je teraz. A teraz sa čudujeme, že, že Samsung odchádza. Je, je mi veľmi ľúto samozrejme, každá fabrika taká významná ako Samsung odchádza, ale veď 90. rokov, keď padala jedna firma za druhou, tak je správne, to je voľný trh. A teraz, kým odchádza jedna silná firma, tak, tak to Fico, to vláda, to konsolidácia, to e, transačná daná, no istotne tu tu, Samsung odchádza kvôli goli 0,4% transačnej dlane. To sú tak rozpravočky pre sliepočky pro Slovenska. takže Takže toto je kapitalizmus. Žiaľ, takto to vypada. Nie je to moja voľba. Musím fungovať a musím aj priznať, že Každé to zriadenie aj socializmus, ale aj kapitalizmus má svoje výhody. Aj tento systém má svoje výhody, možno nie pre všetky, zvyšujú sa rozdiely medzi ľuďmi v životnej úrovni, e, majetkoch, ale možnosti sú o širšie, možno ako za socializmu. E, avšak ja si vážim aj tie hodnoty, ktoré boli. Ale to je už iná debata, to nechcem do toho vstupovať. Milí poslucháči, rozprávame sa s poslancom Národnej rady Slovenskej republiky Ivanom Hazuchom dáme si predstavku a po nej sa ešte trošku vrátime k tej obranej dohody na chvíľočku. mám tam jeden taký zaujímavý argument a potom prejdeme aj ku Čurilovcom Počúvate Krásny zadok a záleží od kusu, či na ňo pusu, či na kopnež od hnusu. Svet je krásný zadok v napínavých džínsach a s nami sa hojda v sexy rytme Freuda. Svet je veľký zadok rozdelený na dve každá polovica tvrdí že tá druhá smrdí ale svet je krásný zádok, na ňom naliepené oči celej viery. Svet je veľký zadok rozseknutým mečom. Odvtedy sú bojný. Povej mi prečo. ve svet je krásny zadok a život taký krátky. Poviem vám to presne. Radi po ňom bliskne. Je to jedno, kto si a v čom si zadok nosí. Kariery, barrijeri, baraki, a isaki, pojď u Božom poriadku, s nami runota. Svet je krásný zadok, a záleží od vkusu, činaš na njo pusu, či ako knjež od nusu. Svet je veľký zadok, na njom atomove bomby, každý v stahu tvrd, to sta. Mojí poslucháči, pokračujeme v relácii. V prvej línii rozprávame sa s podpredsedom výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a pre národnostné menšiny a poslancom za stranu Smer Slovenská sociálna demokracia Ivanom Hazuchom. Pre všetkých tých, ktorí máte otázku, tak môžete na studio zavinať slobodný Inak, toto čo ste pred predstavkou hovorili o tom kapitalizme, tak ten je sprevádzany aj rôznymi krízami. Ja teraz odcitujem Francis Academic Press. Neustále sa opakujúce krízy sú považované za vnútornú vlastnosť kapitalistického systému, ktorá sa prejavuje cyklicky približne každých 4 až 10 rokov, hoci tá ich intenzita a forma mení. Tieto krízy nie sú náhodnými zlyhaniami, ale dôsledkom fungovania trho trhového mechanizmu konkurencie a snahy o maximalizáciu zisku. A myslím, že to je nejaký m, jeden z mysliteľov socializmu, niečo takéto podobné hovoril. Ale poďme teraz ešte k tomu, k tej obrannej dohode, tzv. DCA. A vy ste tam povedali taký zaujímavý argument, že keby sme išli teraz proti američanom, tak by sa nám, proti nám to mohlo nejako obrátiť. No len ja sa teraz pýtam, lebo e, v tej súvislosti, že napríklad e, stránka Izrael na Slovensku publikovala aj takú fotografiu, že Irán má strely, ktoré sú schopné zasiahnuť aj Európu. Uh, tam argumentoval potom pán Chmelár, že to nie je možné, lebo vzdialenosť tehránu a Bratislavy je 3100 nejaké drobné kilometrov a oni majú strely maximálne že 2000 kilometrov. Takže tu je otázne, hej, že kto, kto je bližšie k tej pravde, ale každopádne Izraelci nás vlastne varujú, že oni môžu aj voči nám zasiahnuť. A teraz je otázne, že keď my máme teda tú základňu americkú, že či teda nemôžeme byť vlastne cieľom. No, a, a že či práve to, že budeme na ne zotrvávať, nemôže nám práve to poškodiť. No a úplne súhlasím vlastne s vami, určite, určite áno. Týmto sa môžeme stať má význam, aby nás teda zaradili možno medzi legitívne ciele, pretože pre nich legitívne, pretože keby tu napríklad americká základňa nebola, tak by naozaj nebol úplne žiadny dôvod. Avšak eh, opäť eh, spomeniem eh, názor pána Smelára, ktorý uviedol, v eh, Iráne sú moslimovia úplne prevažne eh, všintí, eh, je to národ, sú to Peržania bývali, ktorí za posledné obdobie, posledné desiatky rokov nevyvolávali tento typ konfliktov. Nestoja za, za teroristickými útokmi. Tak že rozprávali o tom, že tade ide hrozba, lebo majú rakety schopné doletu. Kto všetko má schopné rakety, rakety schopné doletu na naše území? Kadekdo? kto? a Izrael nemá? Ak nie je napísané, to naozaj niekto by mi e, dokázal povedať do očí, že a Izrael nikdy na nás nepustí raketu. <laughs> no, to, to, čo sme videli, čo vyvádzal, to je svetbo z toho zmusen, ja ja veľmi, pretože opäť hovorím, mám rád históriu a e, si všetko možné prečítam, čo dostanem o holokauste a veľmi ma to mrzí, e, veľmi ľutujem tie spôsoby, čo tu čo Európa, od hlavičkou Nemecka, ale zase e, nebola Európa úplne bez viny. E, veľmi, veľ, veľmi zďaleka nebola bez viny. Teda mala aj ona veľký podiel viny. To, čo sa Židom stalo. A preto je neprestaviteľné, že, že boli nejakým 150 unieseným ľuďom, čo vôbec nepo, neznižujem, ale urobiť genocídu a vymlátiť, e, urobiť tam 10 tisíce obetí, alebo teda možno aj 100 tisíce, toho väčšina, veľká časť, ale myslím, že väčšina bola medializovaná, že deti a žien, a za pár mesiacov. A tuto sa ideme hádať holým zadkom o zem, lebo ruši urobia 400 dronový útok za moc a sú dvaja zranení, alebo traja mŕtvi. Nebagatilizujem, každý ľudský život má právo žiť a nemá není dôvod, aby ho niekto zabil. Ale podobne to platia aj v tom iráne. Ani tam je zvôd, aby niekto zavražie celú rodinu. niekoho, s kým nesúhlasíme. E, tam treba iné, iné prostriedky nájsť a hľadať a skúšať. E, a keď sa nepodarí, tak sa jednoducho nepodarí. Ale e, keď, keď toto dokázal Izrael urobiť e, celým svetom, celý svet to odsúzoval, už aj západní spojenci, už aj to, že je vydaný medzinárodný zatýkač. A ten zatýkač... E, útinky toho zatýkača, mrzni práve Amerika a možno opäť e, pripomenieme to, čo ste aj vy to toho Epštejna, e, že aj tam môže byť príčina, tak e, to, e, to je ako bezprecedentné, Teraz, kto môže povedať, e, tie útoky, ktoré e, Izrael urobil, keď sa cítil ohrozený, voči všetkým krajinám okolo, to, keď má rozrobené minimálne 8 z 8 krajinami za posledné roky, tak Uh, určite môže nikto povedať, že s nám nikdy nedoletí raketa z Iraku, teda Izraela. Ale to len príklad uvádza. Ja to vôbec nemením na Izrael. To je každá krajina, ktorá má taký, je takáto silná, má takú silnú armádu a teda nedoletí k nám raz možno aj z Turecka. Turecko je tiež veľmi silné. No. A podobne to platí aj voči Ruskej federácii. Keby sme tu nemali uh, posádky možno a a zbraňové systémy NATO, no tak na čo by sme my boli cieľom? Hej. My, oni Rusi sú si tiež vedomí, že my asi na nich nikdy nebudeme útočiť. No ale keď my sme tu na začiatku tej letovej dráhy, smerom na západ rakiet a budeme, tie ciele tie možno budú niekde inde, budú veľké základne napríklad v Albánsku, respektíve v Kosove, alebo ja neviem, v Nemecku. E, tak a keď budú tam letie rakety a my ich budeme z nášho maličkého územia my nebudeme účočiť na nich, ale budeme ich zostredovať, Vy myslíte, že to Rusi povedať, a tak niečo, no, tak pováte nám, zase 4 pustí dole, to je pár miliónov, nič to na jasné, že nám to sem prasknú jasné, že nám to sem prasknú a teda, a čo sme teda vyhrali zase budeme obetovaní my za niečie, cudzie záujmy veď, veď vieme aj všetci si uvedomí, čo je článok 4 v zmluve NATO to je len možnosť, možnosť e, že nejaké obrany. A zase máme skúsenosti, čo sa stalo, keď Nemecko napadlo Polsko. Všetci si povedali? Fuj, to je strašné, to je, vojnu. Hmm. A vylasovali vojnu, mesiac, dva, tri, štyri, tým to Polsko úplne nerozbili, nezdecimovali, nevyvraždili. To bolo hrozné, ako Polsko napadlo e, e, e, útokom e, na Palošnovu, e, posladočnou vajkou a, a Spojený Západ síce povedal, že fuj, aj že vojna a nič. No, takže takto môže vypadať aj podpora naša v NATO. Ja nie som, ja som keby bolo, keby bolo eh, referendum za NATO, ja, keďže môžem malá krajina, pravdepodobne by som išiel zahlasovať v tej dobe za NATO, za vstup do NATO. Ale v dnešnej dobe, po skúsenostiach, ktoré máme, už by som to asi urobil. Vôbec nevyzývam, vôbec nie som nejaký nepriateľ e, toho spozväzku, ale už by som to veľmi prehodnocoval. Pravdepodobne nie. No. no, lebo ja som m, práve kvôli tomu hovoril ten argument, že Irán by To Je správne ten argument, myslím. Lebo oni teraz útočia na tie základne. Ano. A jedno zo základní je aj slovenská základňa, teda americká na Slovensku. Nemyslím si, že... No. že... Irán, keď aj ohľadom na tú vzdialenosť, a opäť to poviem tak, ako je. My máme dlhodobo pomerne korektné vzťahy s Iránom, ako myslím Slovensko, aj slovenská diplomácia. Presne, ako som povedal, aj súvislosti s DCA, e, nikto, alebo iba pochaby si to rozrobiť na všetky strany. Hej? E, určite by nezautočili na Európu a na nejakú základničku, ktorá ani s tými, áno, majú tú... E, vojska americké e, svoje záujmy, aj e, svoj personál a možno aj svoje zariadenia, ale v tomto konflikte sú absolútne bezvýznamné. To, že preletelo lietadlo, a možno, že aj viacero bude previetavať, bude, Hej. ale e, nezískali by nič. Opäť by získali len ďalšieho nepriateľa a silné argumenty proti ním. Takže e, nemyslím si, ako, ako, že toto je reálna hrozba, ale vo svojej podstate priznávam, že máte pravdu. Je to legitimný pohľad na vec, ktorý, ako ste to vy nasvietili. Áno, e, takouto, touto dohodou sme sa stali pre nich e, do istej miery legitimným cieľom. Ale hovorím, ešte, ešte to nie je tak významný cieľ, aby sme stali za to. Ešte poslednú vec poviem k tejto téme, lebo aj vy ste hovorili, že máme dobré vzťahy a tak ďalej. Ja si pamätám, že keď som aj pozeral napríklad jeden dokument nejakého cestovateľa, ktorý bol v Iráne, tak to bol nejaký Čech a on opisoval, že proste keď, keď tam prišiel do toho Iránu, že poprosil nejakého pána, s ktorým sa niekde zoznámil s Iráncom, tam niekde na ulici alebo v podniku, že nemá tu kde prespať, že či mu nevie nejako pomôcť, tak on bez problémov zavolal k sebe do rodiny a že to už bola noc, že to bolo niekedy, niekedy pred polnocou a že Celá rodina prišla, a urobili mu hostinu, večerali s ním, že on dokonca zatelefonoval do práce, že on nepríde zajtra do práce, pretože má návštevu až z Českej republiky a že on mu chce tu dať ubytovanie, chce mu ukázať Irán a že dokonca ten šéf mu povedal, že dobre, tak dávam ti nejakých 5 dní voľná, alebo dovolenky a všetko mu to poukazuje. Že... A viacero takýchto príkladov som videl, že oni sú mierumilovní, dobrý národ, alebo teda ľudia, ktorí tam boli, tak opisujú, že naozaj sú veľmi mierumilovní, veľmi dobrý, pohostinný národ. Áno, aj, aj ja som čítal podobné, takže vôbec nepochybujem, že, že tieto je to veľké časti založené na pravde. Samozrejme na subjektívnych tvrdeniach, ale nemám dôvod ich pochybňovať. A toto je e, vec, ktorá mi rozťahuje zreničky, aj ako Slovákovi, ktorí sme vždy boli, sme sa sami hodnotili, že sme veľmi pozitívny národ, tak toto je už aj na nás silné, silné gesto, a pokiaľ toto zažije a, a, a, a pri tejto súvislosti, a ja som takéto veci čítal, bolo spomenuté že vždy teda tá bezpečnosť, že tam sa nemusí báť, že jej okradnú, tam sa nemusí báť, aj keď je tam zločin, ale veľmi v malom meritku oproti západnému alebo nášmu svetu. Tam ľudia majú povykladané veci a oni sa držia toho, ako pravoverní asi moslimovia, hoď do, do domu, Takže, no, veľmi krásne gesto a no, neexistuje, podľa mňa, neexistuje na svete národ, ktorý je iba dobrý, alebo iba zlý. Hej? Každý má v sebe aj veľa dobrého, aj veľa zlého a každý by sa mal snažiť od každého vyťahovať to dobro na povrch, nie je to zlo. Takže ja som veľmi rád, že máme korektné vzťahy, aj sme mali s Iránom korektné vzťahy a, a som rád, že naša politika oficiálna, zahraničná sa nedá úplne nejako slepo vtiahnuť do nejakého dogmatického pohľadu, ako to robí, robí západ. Zaujímavé hovoríte presne aj o tej bezpečnosti. To som tiež počul, že niekto tam niečo si zabudol niekde na ulici a že o, o pol dňa to tam bolo stále, že proste nikto na to ani nesiahol nejaký ruksak alebo niečo. Takže a ešte zaujímavý argument som niekde videl od, na nejakej americkej stránke, kde opisovali, že ako je tam, aká je tam čistota. Že to nie je tak, ako v Amerike, keď idú po a idú na, nejaký, na nejakú pumpu, na, na potrebu alebo niekde sa tam idú najesť, takže proste tam je úplná čistota že tam sú totálne čisté záchody nezapáchajúce a tak ďalej že to úplne inak k tomu všetkému pristupovali ako sme už žiaľ zvyknutí aj na tom západe že to často aj pri tých ja si pamätám <laughs> z Rakúsku sme stáli niekde na pumpe a tam proste sa platilo za tú toaletu, tak samozrejme to všetko bolo cítiť okolo tej pumpy. Lebo ľudia, nie každý išiel tým pádom na toaletu a, a urobil to, čo mal urobiť niekde v okolí tej pumpy. Takže to tam bolo patrične cítiť. A tam v Iráne to nebolo možné. No ale poďme... Áno? Jedno k tomu. Áno, súhlasím s tým a na sa čo si môžem o tom pomyslieť? Keď som to spomenul načiatku, sú to Peržania. Je to jedna z najstarších civilizácií sveta. Tak nemôžeme sa, podľa mňa sa ne, nemáme dôvod čudovať, že tá vyspelosť kultúrna je na takej úrovni. Veď svojho času aj veda, uh, uh, taký je aj taký film náhrad, šaman, od uh, Noaha Gordona, teda veda, zdravotníctvo bolo na veľmi vysokej úrovni. Tak ako aj teraz veda, napriek tomu tej veľkej uzavretosti kvôli sankciám, odrezania okolitoho od, od, sveta, tak ako som povedal, je zázrak, že ten Irán sa drží na takej úrovni. Určite sú to veľmi vyspelí a inteligentní ľudia. Inak som niekde počul, že ani Džingis Khan si ísť proti Perzii, keď by sme mohli uzavrieť túto tému. A poďme na tú tému, Čurilovci, pretože práve dnes došlo k zásahu alebo k zadržaniu tzv. Čurilovcov a tiež aj jedného prokurátora zadržali. Ako celé toto hodnotíte? A podotázka k tomu, lebo niekto sa tam vyjadroval, že toto bolo celé na politickú objednávku alebo pred pár dňami pán Fico o tomto hovoril, pán premiér, a že to určite nie je náhoda, že to je na politickú objednávku, samozrejme ministerstvo vnútra to odmieta aj vedenie policie, že to bolo dlhodobo pripravované, že to niekedy od mája minulého roku, alebo tak nejak pripravovali. Ako celé toto hodnotíte? No, e, musím priznať, že videl som to dneska v titulkoch, ale dneska som mal inú prácu. Som mal, keď sme komunikovali, tak mali sme zastupiteľstvo dnes, od druhej, a ja zvyknem chodiť, sa snažím chodiť pripravený na zastupiteľstvo, takže som študoval materiály niekoľko dní, lebo to zase nie je na chvíľku. Takže viem, že sa stalo, ale podrobnejšie som sa e, tomu nevenoval. Teším sa, keď sa tomu zajtra budem bolo venovať celý deň, budem počúvať práve o tomto. Avšak e, som veľmi rád, že sa to udialo. Pokiaľ je to pravda, verím, verím že minimálne veľká časť pravdy, to uviedol pán minister e, Šutáještok, že je to akt akcia pripravovaná e, niekoľko mesiacov. Chcem veriť, budem veľmi šťastný, keď to tak bude, že je to pripravované, pretože by som bol nerád, keby sme sa dopúšťali takých lapsusov, ako sa dopúšťali ako oni, e, predchádzajú sa garnitúra 2023, e, že tisíc buvnod nadajace dali vedieť, veľká okázalosť, veľká šou z toho, no a potom Tí, ich podotvárali ľudí v rozpore so zákonom, držali ich pod zámkom a nakoniec druhý, väčšinu z tých exponovaných osôb, na ktoré to bolo zamerané, tak museli poprepúšťať kvôli vymysleným veciam. Keď na tom pracovať, my sme v minulosti tiež ukázali, že vieme zatknúť ľudí, ktorí majú čierne zanechtami aj z vysokého prostredia politického, aj odsúdiť, bez toho, aby sme volali pani Tódovej a kade komu, aby tam išli s kamerami, aby sa na tom hodinu čakali dopredu, že keď príde zásah, že všetci vedeli, že sa bude zasahovať len, len tí, čo mali, tak nevedeli. E, až to bolo takto urobené a pripravené, dúfam, že aj ich argumenty budú neprestrelné. E, ja si naozaj neviem, ja vôbec nechápem podstatu toho, čo je vlastne vôbec u nás za systém a vôbec ma to nenaplňuje dôvery hodnosťou k tomuto systému a je ja absolútne jedno, kdo tu vládne, pretože vládna moc a exekutíva, súdna moc sú oddelené a teoreticky e, nemajú na seba dosahku, sú, e, sú nezávislé. Že, že títo ľudia a táto skupina ľudí dávno nesedí e, minimálne, teda, alebo nie je obvinená, takto to nesedí, ale že nie je už dávno obvinená a nejakým spôsobom sa nevyšetruje, pretože na začiatku nášho vôbecného obdobia bola vydaná taká brožúra, ktorá sa volala Úno správneho štátu, ale je kopa aj kníh napísaných, ktoré som čítal od rôznych autorov a vykrikujú dennodenne, pomaly to počúvame aj v parlamente, rôzne vyjadrenia k tomuto. Je neprestaviteľné, že tieto veci sa diali a zostali nepotrestané, že, že k tomuto je tolerantná spoločnosť. Tá spoločnosť, ktorá je za to zodpovedná, to znamená, aj vyšetrovateľia, aj prokuratúra, aj súdy. A toto, toto, že to takto funguje, že to stále nie je zodpovedané, e, tak mi to nasvedčuje na tom, že ten systém je nesmierne, nesmierne prehnitý. Do, do, do, do, do, do veľkej hĺbky. Ja by som rád to tak hovoril, že keby sme si zahrali meno mesto Zvieravec e, v úvozovkách, zoberieme si papiere a budeme si písať zoznamy so ľudí, ktorých osobne poznáme z tohto prostredia, budú dve kolónky. Že som si istý, že čestný, alebo niekoho, na koho niečo viem. Prašne málo by bolo na tej kolónke, na koho nič nevieme. Takže, aj tak, no, ja nehovorím, že musia byť spasitelia, iba jeden dokonalý človek chodil po zemi a to bol Ježiš Kristus. A ľudia sa nevedeli zmieriť a za tri roky jeho služby, služby ho služby ho ukryžovali. Takže ja ani neočakávam, že budú úplne nad ľudia morálne, či súcovia, či prokurátoria, ale tento systém, že toto umožnil a ešte sa toho zastáva, lebo dobre, keď, keď sa my mívime, keď informácie, ktoré boli podané napríklad aj v tej brožúre, rozsiahlé brožúre únosprávneho štátu, no tak sa mal vyjadriť, sú to mal nejakým spôsobom prokurátora rozlúsknu, všetko sú to blúdy, to sú navýšené veci. A toto nikto nepopravil, to máme osobnú skúsenosť s týmto. Doteraz však teraz sa nám vyhráža, pán že nás všetkých pozatvára. Všetci sme si poviete, sedie, všetci. A ja A ja neviem, za Čo Orba ešte stále. Áno, ja budem zavoraný, si predstavte. A to si ja neviem predstaviť, ale tak bohužiaľ asi tak. A teda všetci sme mafiáni. Veď ja, mňa aj toto píli krv. Ako si niekto môže z úz vypustiť niečo také, povedať v množnom čísle, mafiáni, merádske mafiáni z Berba, ako aj Hlina to minulé trepal z televízie. Akože, že čo sme to za spoločnosť? Mi strašne padol v očiach aj ten pán moderátor kráľ, že ho nezahriakol. Veď, akože, veď takéto zviera s takýmto vyjadrovaním mať v relácii, veď, to je nehodné. Nehodné je toho pána moderátora. A nechal ho. A, a keď... E, bola nejaká oponentúra zo strany pána ministra Takáča, tak ešte nechodme, nechodme do takýchto. Veď pán, pán Takáč, ani 10% síly tej morálnej, alebo tej, ja neviem, verbálnej, nepoužíval, čo používal. Chodíme sa, Smerácká zberba sa tam chodí, nie kúpať, ale ne máchači, ako to povedal, vo výrivkách a v bazene. Ale ja som Smerák, takže som Smerácká zberba a tým pádom sa chodím tam tie vo výrivke. Čo si to jeden takýto človek e, vôbec dovoluje? A, a, ale hovorím, to, že je taký dobek, čestíme nejaký, moderátor to má zastaviť. To znamená, že aj na strane týchto novinárov je obrovská hnilobá skazenosť. Čo si myslí, že, že týmto podporuje demokraciu? Pán kráľ, veľmi, veľmi mi padol e, v mojich očiach lebo som si ho držal za jedného stop e, novinárov a moderátorov. A nechcem sa venovať pánovi Kráľovi, snáď si vylepší svoj profil a vstúpi e, do seba, ale vrátim sa k tým, teda vyšetrovateľom. Keď tieto veci boli, fungovali tak, ako i sa opisujú, tak to malo byť riešené dávno. Ale, až to vyžadovalo ten, ten čas, ako pán minister povedal, tak to považujem za správne. Že dali si na čas, zbierať dôkazy, nemá ani podľa mňa význam nemá, že s veľkým bubnom ich na pochytať a potom ich so sklopeným ušami o 3 mesiace bude púšťať. Dúfam, že to tak nebude. A celý ten systém, Veď už aj to vyjadrovanie, veď ja viem, veci, aj my v robote, všetci sme ľudia, aj vy si poviete s kamarátmi, máte iný slovník, aký máte na verejnosti, alebo, alebo oficiálne, hej, môžeme si povedať, ale zase vyjadrovať sa tým spôsobom, ako sa títo vyšetrovateľia, títo policajti vyjadrovali, veď sú svedectvá aj toho e, pána z inšpečnej služby, e, no, aj nechcem veľmi hovoriť mená, ale e, ani, ani si nespomeniem, ktorý e, s tými spolupracoval skupina mu povedali, že môže mu zabiť deti Hej, pri, pri zásahu. Ký, kokso, toto povie vládna moc. Vy sa, vy sa pán kolega, e, ten mladý chlad, vy sa cítite bezpečne pri takomto. Vy, máte mať, vy, vy budete mať na základe tohto dôveru, veď aj vy ste relatívne obyčajný človek. A ja som určite obyčajný človek. Ako by som sa teda ja bránil proti takejto moci, keď, keď si toto dovolia na takých významných ľudí? Čo je toto za, za prehnitý štát? Kam sa toto ako dostalo? Že, že sa kvôli politike a politickému tlaku ja si naozaj, dokonca myslím, že tí čurilovci boli aj sú schopní vyšetrovateľia. Len sa dali na nesprávnu cestu. Že podľahli tlaku politike určite to nebolo len tak, bolo to za nejaké výhody. Hej, lebo výsledky dosahovali. Boli požadovaní oni výsledky. A na cestu mali tak ako to aj hovoria, mali za No tak si pomáhali aj nezákonnými vecami. Ale veď právo sa nedá vydobíjať neprávom. Toto je základná vec. Nemôžeme cieť, aby sa právo vydobíjalo neprávom. Lebo potom ja nepotrebujem ani súdy, ani prokuratúru. Ja si budem spravodlivosť riešiť sám, ako, ako na západe v 18. storočí v Amerike. Každý mal po, po, na opasku kód. A kto mal, bol rýchlejší a mal ho väčší, tak ten má pravdu tak na, to, na toto potrebujeme živiť pol milióna ľudí e, na ministerstve vnútra a spravodlivosti, aby sme sa im my museli normálni ľudia báť. To, to, to, je, to je nonsense. A, a rovnako súvislosti aj s tým teda, že na čom to všetko bolo položené, ja si uvedomujem argumenty, čo sa týka aj, aj našej iniciatívy, alebo teda legislatívy, ktorú sme upravili, o, ktorá je momentálne pozastavená, to mi tiež nedáva rozum, že, že toto má niekto škrupule pozastaviť za tých spolupracujúcich svetkov, čiže kajúcnikov, Že budú vylúčení skonania, pokiaľ im bude dokázané v niektorom prípade súvisiatom s teda že im budú dokázané, že klamali Je, je v poriadku, keď, obvinený voči, keď, je, keď je osoba ako on alebo ja obvinený, mne neukladá zákon, že nemôžem vo svoj prospech klamať. Hej. Ja môžem klamať, lebo bránim sám seba. Ale keď, keď som odsúdený alebo vyšetrovaný za, za nejaké trestné činy a príjmem tú úlohu spolupracujúceho svetka ľudovo a, a, a vystížne podané kajúcnika, tak to je predsa úplný základ toho môjho pokánia a, a zároveň požadovania si alebo alebo prijatia tých svojich určitých výhod, že budem mať miernejší trest, alebo ja neviem ako, hej, že budem hovoriť pravdu. Toto je, toto je to pokánie za, to, za, tý, za tú moju činnosť, nekalú trestnú, alebo akúkoľvek. A nie, že mi bude dovolené klamať. Veď povedzte, opäť vy ste mladý človek, a dokonca ste tak odvážni, že idete proti tomu systému, ktorý bol takto nastavený. A teraz že na vás si niekto zasadne. Veď, veď keby som vás nestretol osobne, tak ja by som doteraz nejako nevedel. Ale čítal som nejaké blogy, aj manželka odoberala vaše e, vystúpenia, va, e, ale ako nevedel by som nejako, že kto je Michal Albert. A teraz nejaký z takýchto kajúcníkov by na vás čo si povedal. By vás chceli skompromitovať, systém by vás jednoducho chcel zomleť. A súdil by vás na základe vyjadrení takýchto ľudí. Sluhlasili by ste s tým, že tento človek, človek to tohto typu, že mu je v troch, štyroch prípadoch dokázané, že klamal, pri tom kajúcnictve klamal, tak netriasol by ste sa toho, že pre Boha sa v tohto, tohto nastavujú ako hlavného svetka, tohto klamára, že buď, čo ten narozpráva, viete, že náš právny systém je, je na tom, že nie vy musíte, ja musím dokazovať svoju nevinu. Systém vám musí dokázať vinu. A tá vina je postavená na klamárovi a systém ju akceptuje. Veď toto je zvrhle. Toto, toto je zvrhle z, to, z, to, z tej samej podstaty veci. Ja chápem. Chápem argument, že bez spolupracujúci svetko sa veľmi ťažko e, vyšetruje takáto, takáto trestná činnosť. E, táto najhrubšia. Čiže kopa mafiánov aj tí najväčší by nesedela, keby neboli spolupracujúci svedkovia. To je v poriadku. My sme neodsúdili ten inštitút. Ale sme povedali, keď sa niekto chce vybrať touto cestou, tak už to musí byť dôveryhodný občan v svojich tvrdeniach. A nie cigáň, klamár, ktorý sa nechá doplačiť za, za požitky, za, za, naozaj za materiálne uh, požitky, ku klamstvom a ničeniu životov, veď všetci máme len jeden život. I predstavte, že by vám takýto univerzálny klamár uh, zničil život. A, a keď aj o 15 rokov, o 3 roky, o 7, prídu na to a pustia vás, kto vám vráti ten rok života, 2 5. Roz, možno rozbitú rodinu, necháva žena, opustila deti sa za vás budú v škole hambiť, lebo sedíte v base za vymyslené veci. Hej. Takého človeka treba za, za prirodzenie vyvesiť do prievanú, kto, kto využil systém e, povopracujúceho svetka a klamal. Tomu treba ešte znásobiť trest v mojom pohľade spravodlivosti a nevychádzať vycházať mu Takže to, čo sme navrhli, plné sliáte, stojím, a ďakujem všetkým, ktorí sa podielali na príprave takého zákona. A toto je v tým s tými čuríhoľcami. Oni si, oni si oni to svojou dobrou asi schopnosťou e, spolupracovať a vyšetrovať, ale išli aj cez mŕtvoli. A toto, toto nie je správne. Toto, tak toto nemá byť. Ja viem, že sa spravodlivosť inými spôsobmi, legálnymi e, dosahuje o mnohu ťažšie, zložitejšie. Áno, áno, určite. Ale... Ale jednoducho, o tom je spravodlivosť. Takže som, ja som veľmi šťastný, že takému do kroku prišla, aj keď hovorím úplne neviem podrobnosti. Teším sa na nazajtra, keď sa tomu budem venovať a počúvať rôzne zdroje. Ja veľmi rád počúvam aj opozičné zdroje, lebo ja si tak skladám e, mozaiku. Vypočujem si aj to, čo rád počujem, aj to, čo nerád počujem, a potom si to konfrontujem s mojimi osobnými zážitkami a tak si tvorím názor. No, tak by to aj malo byť Inak ďakujem pekne, lebo po dnešnom večeri sa cítim ešte mladší <laughs> ako som sa cítil <laughs> Ste asi zo trikrát povedali, že som mladý človek tak ďakujem, to poteší No, ale e, idem sa teraz opýtať do štúdia Banská Bystrica či máme nejaké otázky, ktoré prišli na studio zavinač.slobodnyvysielac.sk Áno, niečo môžeme prečítať ak máte záujem Áno Tak dobrý. Večer. Dobrý večer, začneme Ľubom Pán Hazucha, považoval som vás za rozumnejšieho. Čo by ste vy navrhovali iránskému vedeniu, že ako sa má brániť? Veď Mordor má vojenské, väčšinou letecké a raketové základne takmer vo všetkých arabských aj nearabských krajinách okolo Iránu. Otiaľ poskytujú podporu pri útokoch na Irán, prostredníctvom informácií z radarov, protiraketovej obrany alebo priamo štartami bombardérov a stíhačiek z týchto letísk. Vám sa zdá, že bola chyba snažiť sa zničiť túto vojenskú podporu. Skúste, skúste rozmýšľať trošku praktickejšie a uvedomte si, že toto je skutočná vojna, v ktorej má každý napadnutý sa brániť tak, aby obmedzil na minimum svoje straty. Pán Hazucha, dvakrát merať a raz rezať alebo hovoriť, to vám niečo hovorí, nie? To je prvý mail. Mm -hmm. Máme reagovať teraz, alebo počkať? ako to, chcete. Že? Môžete no, aj na tento... Jo, radšej takto, lebo potom zabudnem tie otázky. Uh -huh. Dobre, a ja súhlasím s tým, čo pán ľubomír povedal. Ja som povedal teda, že ja chápem, že tie, tie cieľe, ja som to povedal, tie cieľe neboli len tak vybrané. Ale na druhej strane, nie všetky z tých krajín, e, sú to moslimské krajiny a, a možno nejaká morálna a politická podpora by z ich, z ich strany mohla dvojsť. Lebo to, čo si teraz s týmto konfliktom možno odtrpí iránsky ľud, eh, ich nebude tešiť. Ten moslínsky svet to určite teší. Verím tomu, že tešiť nebude. A, ale a ďalšia vec je, že určite pri týchto útokoch eh, padnú aj, aj civilné obete. Nestené, ale padnú. Eh, takže ja som, to, ja som povedal z toho dôvodu, že samozrejme každá obeď civilná je ľúto, ale, a z toho dôvodu, že možno, že to bolo nestrategické. Eh, Neodsudzujem. Tože zaútočili, ja som povedal, každá krajina má právo sa brániť a toto je ich spôsob obrany. Ale myslím si, že tých cieľov e, zase úplne čiste agresorových cieľov je dostatok. E, bolo kde možno sú lepšie chránené. Ja si to samozrejme uvedomujem, že, že nie je ľahké potopiť nejakú lietadlovú loď. Ale to by bol úder, ktorý by som možno e, povedal, že fiha, tak to bol silný trón. A toto, viete, ako týmto utrpel agresor. E, naozaj sú tie straty, e, tú stratu cíti, alebo ten útok cíti viac agresor, čiže Izrael a, e, a USA, alebo to viac cíti tá krajina, ktorej sa to odohralo. Ale ho, môžem sa mýviť, až na nesprávny názor. Však o tom je aj demokracia, o tom ľudia, že čo hlava to, a čo rozum to, to iný názor, takže... Ale v tomto, ja v tomto sme sú určite na strane Iránu. Uh -huh. e, druhá otázka ešte odľubá. Prečo hovoríte, že nie ste nepriateľom to. Potom ste jeho priateľom, potom ste spolu zodpovední za všetky jeho zločiny. Severoatlantická teroristická organizácia je nepriateľom každého slušného, slobodomyselného a mierumilovného človeka. E, áno... E... Som si vedomý takto. E, som si vedomý, e, koľko konfliktov spôsobilo USA. Ale, ale väčšia časť konfliktov nebola pod hlavičkou NATO. Ale pod hlavičkou USA. Ale áno, však že NATO má ako znešený cieľ. To je obranná aliancia. Akože tak, ako čo vy tu rozprávate? To ironizujem. že Čo vy tu rozprávate, Ľuboš? Aká teroristická alebo aká vec? To je obranná aliancia. No, zďaleka to tiež nevnímam, že je to tak ale sme, sme malá krajina. Malá a bez, no, bezvýznamná, nechcem to teda povedať, ale s malou silou, s malým výtlakom. Lebo sú aj iné malé krajiny, a ktoré nie sú nejakým spôsobom, nejakým potenciálnym terčom možno so, svojich susedov. Ja vôbec nemám obavu z nejakých krajín, <sík> Francúzska, nemecká voda, to sú tak veľké krajiny, že nám ani na to by nepomohlo ani nič, ale ani v tom našom okolí. História nám ukazuje, že nie sme až tak úplne e, priateľskými krajinami. Priateľstvo a spoluprácu tu budoval e, socializmus. To, to je moje presvedčenie, že je tomu tak. E, tá, tá, tie vzťahy s okolitými krajinami boli založené predovšetkým na priateľstva a dobrý vzťah. Aj medzi ľuďmi sa tu budovalo. A tak. A toto sa e, skončením kapitalizmu, teda socializmu a začatím kapitalizmu zbúralo a viete... E, aj okolo nás. E, nemyslíte si, že, že je potenciálne ná, náš, e, možno niekedy aj nepriateľ, je náš južný sused. A náš severný sused nám neukázal tiež už v históriu, že, že, že nás nevníma ako slovanského brata. Ej? A to hovoríme iba o dvoch krajinách. A, a to presvedčení, presvedčený, že teraz Ukrajina sa na nás pozerá ako na slovanského brata, napriek tomu, čo všetko sme že sme im otvorili srdce aj dlaň, aj ruku, aj všetko, aj peňaženku. Dobre, máme niektoré vyjadrenia, ktoré sa im možno nemusia páčiť, aj niektoré kroky. Ale teraz, čo je priateľstvo? Iba poslušnosť? Iba z jednej strany ústup a z druhej strany diktát? Nie. Aj my máme právo mať iný názor na niektoré veci. Ale... Ale, niektoré, ale je kopa skutkov, kde sme ukázali, hovorím, e, to, čo som povedal. Otvorenú dlani, ruku, srdce, peňaženku. Hej. A napriek tomu si myslíte teda, že by mali nejaké škrupule, veď, veď prichádzajú informácie teda, že hravo by nás aj Maďarov jedna jednotka Azovčanov alebo koho e, dala do, dala do Takže no a ako takých, no dobre, to môže byť váš názor, že teda nemáme byť v žiadnom spolku vojenskom. Lebo iný, iný nie je. No tak čo budeme členom ASEANu, alebo, neviem, ANZUSu? Tak NATO je tu v Európe. A je silný predpoklad, pomerne silný, že... Alebo eliminuje sa veľmi riziko na minimum, že by sa napadli dva štáty NATO. Áno, ja viem, že existuje Cyprus, existujú čosi zamrazné konflikty. To úplne nie som v tomto odborník, či Cyprus už počas členstva v NATO Grécka a. Turecká, vznikol konflikt, alebo sa to už pejalo e, do s týmto stavom rozdelenia Cypru, a zmrazenia konfliktu, to jo, nebudem sa tváriť, že som múdry, nemusím všetko vidieť, ale, ale, ale je tam mier. A to je podstatné, lebo tak, poviem, to nie je moja myšlienka a neviem, či ja, ale používajú aj náš pán premiér, že e, mier síce nie je všetko, ale bez mieru všetko ostatné stráca význam. Takže aj členstvo na to zabezpečuje pre nás určitú pocit bezpečnosti. Nemyslím si, že nebyť členom e, NATO, V súčasnej situácii, by sme sa cítili bezpečnejšie. A druhá vec je v snívanie takých rečičkách, že ma, čo, neutrálny nie je na toto. Neutrálne štáty sa budovali a vznikali po druhé svetové vojny za istých okolností. A dneska, ja nehovorím, že je to nemôžeme, ale takmer nemôžeme, takmer nemôžeme. Hej, Keby takáto vec bola na stole, že sme na začiatku nejaké línie a, a toto ideme skúsiť, lebo je k tomu vôľa veľmoci. Aj tam potrebujete spojenectvo a záruky e, svetových veľmoci. A tiež je za otáznikom, nakoľko by potom tie záruky boli schopní a ochotní dodržať. Viete, že to, že Rakúsko je e, neutrálne a, a, a, a, a Ruská federácia ako nástupnický štát sovietské zväzu a USA veľmoci jej garantujú, to je fajn. Ale nemali sme ešte možnosť sa presvedčiť, že nakoľko fajn. Hej. A keby ich tak znova po nejakých 20 rokoch urobili nemci Anšlus a schňatli ako by reagovali to, že tiež by povedal júj, no, no, no, to nemôžete a to je všetko. Hej. No myslíte, že by, že by niekto riskoval veľký silný konflikt? Alebo možno áno. Ja neviem. Ja neviem. Hej. Ale my sme mali zmluvu s partnermi z Anglicko a Francúzskom e, a Sovjetským zväzom trojstrannú o, o ochrane Československa, presne na ten štýl, s akým úmyslom Západ posvetil z nich Československa. A koľko trvalo, 20 rokov, kým nás zapredali, kým zabudli na tú zmluvu a predali nás ako, ako, ako zvieratka No, takže napriek tomu, že sme sa vybudali, že sme boli vojenská veľmoc a o tomto by som tiež rád niekedy hovoril teda aj o 5% na zbrojenie. Na čo nám toto je? Keď nechce gazdovať, asi si nekúpi pluch a traktor, keď to nechce robiť na pôde. Tak kto nechce použiť zbranie, tak asi nebude trepať 5%, 5 do, do tohto, do, do, do zbrojenia do do týchto vecí. Asi sa bude snažiť diplomaticky riešiť a práve uvoľňovať situáciu, ako to bolo v 80 a 90 rokoch. rokoch. Ideme fulprovať 5%, tak sa jednoznačne pripravujeme na vojnu. I budeme tie tie zbranie použiť. No, my nie je Slováci, určite nie. Niekto silný a, a použije nás ako, ako naši úboji bratov Ukrajincov. Je len taká malá poznámka ešte pre tú tretiou otázkou, že by ste tam spomenuli, že žiadna iná krajina nechcela NATO na napadnúť inú krajinu NATO. Tak nebolo to tak dávno, čo americký prezident hovoril o napadnutí a teda územia Dánska, členského štátu NATO. Áno, Grónsko mal nejaký iný štatus vo všťahu k Dánsku, čiže Grónsko asi nie je členom Európskej únie, ale áno, áno, toto je... Členom NATO. Akceptujem to, áno. To je správny argument. Zatiaľ sa neudialo, zatiaľ sa chváľa Bohu toto neudialo, ale už aj to je vážna výstraha a stýčený prst, že vôbec toto niekto pustil a hlavne eh, v podstate predstavený eh, NATO, lebo čo si budeme hovoriť, že môže tu byť kadejaký eh, šéf eh, NATO, šéfom NATO sedí v e, Takže je to áno, je to veľmi varovný prst. No ďalšiu otázku písal Adalbert. Tuším, pred rokom uplynula platnosť zmluvy s NATO. -om. Nik z koalície ani nespomenul vystúpenie. Teraz ako to je? Nakolko je obnovená? Myslím, že, že ten interval je stále ten istý, takže teraz neviem, či po každej desiatich rokoch je možné vystúpiť. Ale áno, nespomenulo to. Ale priznám, ja, ja naozaj nie som veľkým fanúšikom súčasného NATO ako funguje NATO, a, ale je to veľmi silný, jediný vojenský zväzok v Európe, na, na, na tomto území, ktorého sme členmi, keby prišlo na hlasovanie či vystúpiť z NATO, nie na 100%, ale ja viem, že si týmto neprihrajem po lievočku a že ju nezakrieskajú, ale s veľkou pravdepodobnosťou by som nevystupoval z NATO. Nevidím inú alternatívu. Hej, a hovorí, ja sa naozaj obávam o budúcnosť Slovenska. E, sú krajiny a sú národy, ktoré veľmi ťažko prežívajú, že tento národ má svoj bytnosť, e, má svoj vlastný štát, riadi si svoje vlastné veci verejné, e, nikto, e, nikomu nie sme nejak silno područí a týmto by sme sa veľmi oslabili. Takéto malé krajiny ale sú. Klajčiako, Luxembersko, do aj Dánsko. Ale majú iných susedov okolo seba. Uh, my, no, hoviem, mám svoje dôvody, o ktorých by som vedel vera hovorí, že asi by som nezahlasoval. Ale neverím, že toto je úplne ideálny projekt. Keby, myslím si s odstupom času, nikdy nebol svet bezpečnejší, ako keď bol bipolárne rozdelený. To znamená, ale Vášalskú zmluvu už nemáme. Ale Keby sa ma bol vtedy niekto opýtal, či zahlasujem za zrušenie Varšavskej zmluvy, tak nie. Nie. Lebo nám dala 40-50 rokov mieru. Áno, bolo aj pretekým zbrojením, ale stále tie veľmoci vychladli, keď sa stupňovala a nejaký stupom komunikácie aj spolupráce bol. Takže vtedy sa mi zdal mier, teda na bezpečnosť vyššia. Myslím si, a to platí pri všetkom, aj pri Európskej únii, opäť bol som na referende a hlasoval som za stup. Ale už vtedy som hovoril aj teraz. Prvám na tom. Spolok, v ktorom sú všetci, nemá význam. Lebo každý spolok má len vtedy význam, keď je na protiváhu čomu si. Hej? Lebo tým, že spolupracuje, zvyšuje svoju váhu. A Európske spoločenstvo, hospodárske, jeho cieľom bolo sa vyrovnať a konkurovať USA, Spojeným štátom Ameriky. Ale toto dávno vychladlo a tá... Európska únia išla skôr do područia, myslím si, že totálne nesamostatne a vazávsky je napojená alebo má vzťah USA. A pokiaľ budeme všetci z Európskej únii, tak to, to nemá žiadny význam. A presne sa to aj ukazuje, že niekoľkokrát boli snahy nejakú tú Európu rozdiferencovať dvojvychlostná, trojvychlostná a teraz len taký spolok ochotný a neochotný a, a tam takých No, presne to vychádza. A však čo si budeme hovoriť? Veď ja nemusím mať na to argumenty. Nič nie je väčšie. A, a kričať, ako tuto boli protesty z Európska únia na väčšie časti aj nikdy iná. No teraz, ako tráňam troška, ale toto sme tu už zažili. Veď na, na tomto svete nič nie je na veky. Veď je úplne normálne a logické, že sa všetko raz rozpadne. Aj Európska únia, aj NATO. otázne je len, kedy a aké okolnosti k tomu dostajú. Ale to si naozaj niekto myslí, že Teraz Európska únia tu je na veky. No. Možno bude trvať ešte 15 rokov, lebo to nie, nebol. Tá myšlienka bol vynikajúci projekt. E, aj keď sme vstupovali do ňoho, tak to bol vynikajúci projekt. Ale sme vtedy netušili, že budeme riešiť aj zakrývenie uhoriek, aj dožku banánov, aj to, či žena je ženou, aj to, či boxeviska môže mať alebo nemôže mať nejaké iné pohlavné ústrojenstvo a ja neviem čo, alebo peváčka, ktorá je vysoko bradatá, vyhraje Eurovíziu. Čo hey, sme vtedy netušili. Takže aj toto sa zmenilo, vývoj niekam ide a keď ten vývoj takto bude pokračovať, tak asi dospeje aj k svojej samozáhube. Ešte tu sú otázky od Jozefa z trošku iného súdka. Chcel by sa opýtať, že koľko ľudí vstúpilo, respektíve vystúpilo zo strany Smer za rok 2025 a koľko má Smer aktuálne registrovaných členov? Mhm. Mm no tak ja nevediem evidenciu, to je skôr otázka na možno generálnú manažéra e, myslím si, že našich členov je okolo 14-15 oko tisíc na Slovensku e, ja, mám, ja, ja som okresný predseda v Rimanskej sobote, takže môžem ma podať za Rimanskú sobotu nie je to nejako masovo, ale máme viacej vstupujúcich ako vystupujúcich vystupujú nám možno jeden alebo dva členovia samozrejme niektorí odídu prirodzene to že odídu z tohto sveta. Mnohí sa nás pýtajú, alebo mňa sa pýtajú, aký vplyv malo aj na členskú základňu vznik strany HLAS, teda rozštiepenie starého smeru. V Rimanskej sobote nám odišli niekoľko členov, ale myslím si, že tak je to medzi počtom, že na jednej až dvoch rukách sa dajú spočítať, čiže nebolo to nejako obrovské. Každého člena je škoda a, a rozišli tí ľudia, ktorí nám odišli do HLASu, rozdišli sa v dobrom priateľský jednoducho si vybrali inú cestu, hľadali možno iné, iné spôsoby spolupráce, ale doteraz sme priateľmi, takže nás to nejako veľmi e, nerozhodilo. Uh -huh. A ešte jedna otázočka je tu od Jozefa, či je vedeniu Smeru a členskej základni viac menej jasné, že v ďalších parlamentných voľbách asi už nebude vo vláde, ani v parlamente, či sú s tým už zmierení? Ne, ne, celkom som nerozumel otázky, či sme my ako členovia smeru zmierení, že nebudeme v parlácii. No ja to takto predpokladá, že sa stane. No tak ja to nepredpokladám, ako my máme ambíciu uhrať e, veľmi slušný výsledný vo voľbách, dokonca máme ambíciu. urobím všetko, preto aby sme voľby vyhrali. A, a máme na to reálne predpoklad. To, či zostavíme vládu, to je iná vec, to závisí od iných vete a odkarac, ktoré budú rozdané. Takže to by som e, netvrdil istotovosti, Myslím, že hrobokým presvedčením môžeme podať, že určite v parlamente budeme vysokom o pravdepodobnosti. Určite budeme jedna z troch určite. Jedna z troch najvýznamnejších strán, ktoré sa dostanú do parlamentu. Možno, že ešte vyššie pravdepodobne, že budeme prvý ako druhý. A ja dúfam, teda urobím všetko preto, aby sme boli prví. Takže taký scenár ako nehrozí, že my nebudeme v parlamente A či nebudeme vládme, no tak to je to je Viete, ja som v tomto trošku, trošku inak razený, uvedomujem si tú zodpovednosť e, kolegov a uvedomujem si aj to, že, že náš život a utečený čas nám nikto nevráti. Ale považujem za dobrú skúsenosť aj roky 2023. A myslím si, že aj ľudia to ocenili. E, pokusy také hop a, a že pre, pre o 180 stupňov e, má svoju cenu, e, takže keď si to chceme vyskúšať aj s prvej môžeme. Ale ja som hlboko presvedčený, že mnoho, veľká časť e, Slovenska bude zvládnutia týchto ľudí sklamaná. <lávanie> Viete predstaviť teda, že šéfka poslaneckého klubu v Slovenska Slovensku bude mať exekutívnu funkciu. Lebo predpokladám, že ako šéfka poslaneckého klubu e, v parlamente, keď po výťazných voľbách a bude, že zostávali by vádou, tak tá pani má plné právo byť jednou z ministerstiev minister je kvári. viete ju predstaviť, teda, ako, by, ako by sa správala, keď má také správanie, ako sa správajú v parlamente, aj ona, alebo aj, aj jej kolegyne, alebo kolegovia. E, a, a to už nehovorím o tom, že aký majú pohľad na svet. Takže ja, ja som toho názoru, všetko si treba vyskúšať. Áno, ja, ja, ja by som mi veľmi rád dopriaval vládu, ale potom... E, Nikto nám nevráti tie roky života. Ja verím, že, tam, že to by nebolo 4 roky, že tá ich vláda vypadla, eh, skôr ako uplynú 4 roky, ale za ten čas ujde veľa času a nám ten život nikto nevráti. To je jedna vec. A druhá vec je, tam my vidíme, že aj to živote všetci poznáte, len sa treba na tým zamyslieť, že zlo, zlý krok sa urobi takto, rýchlo. A náprava toho koľko niekedy trvá roky. A ja viem, že to ľudia berú ako, ako hej, flosku že konsolidácia to je kvôli tomu týmto zlým krokom. Ale ja som mal minulé vystúpenie v plene, kde som hovoril teda, že, že kde dávali zdroje predchádzajúca vláda, my, my kradneme, samozrejme kradneme. Ale je rozdostávané Slovenska ale robíme, robíme kopu veci, vedeli by sme menovať. Tak povedzte vy, sleku, teraz, keď ste, ste presvedčený, aj pán kolega, ktorý počul, čo urobila vláda Matoviča, čo za nimi vidno na Slovensku, čo postavili, čo, čo také za nimi je No ale Sekera 24 miliard dostala ale oni mali aj iné príjmy. A to ešte hovorím, dôrazňujem to. Veď nám vykrikovali, že ročne ukradneme dve miliardy. No tak keď ukradneme ročne 2 miliardy, sme predtým, tak za 3,5 roka, ktoré vládli, mali čistých 7 miliard. Keďže nekradli, tak 24 urobili sekeru, 7 miliard je tých, ktorí sme teda my neukradli, lebo nás tedy pozatvárali a ho sme nevládli. Potom ešte mali na rôznych daniach minimálne miliardu, tak 5, 5 miliard, čo za nimi vidno, páni kolegovia. Toto si chceme skúsiť, ale nedbám. Hlas ľudu, hlas Boží. Len do... No, ale treba povedať, že mali obdobie covidu a museli riešiť a, kurz, arbaid a tieto a COVID, covid zmizol jedným vrzom. Útokom Ruskej federácie na Ukrajinu. Ste už za ako skončil covid? Čo, a čo také covid urobil? To, že robili hlúpe kroky? že sme, sme svetlným rekordérom u mŕtia na, na COVID. Toto, toto je to, to negatívum, teda čo Matoviča postretlo. My to sami zapríčinili. Ktorá krajina stála v radoch, aby nám kechovali ňufáky? A, a potom nepadali ako muchy, čo sme sa ponakazovali. Hej? Ktorá krajina toto na občanov vyskúšala? Ktorá krajina takto tlačila a takými táraninami tlačila do očkovania, ako, ako oni tlačili? Ja nie som antivaxer, ja som očkovaný všetky trikrát. E, aj, aj iné, ja sa dávam očkovať, aj, aj potichrýte, že ja nie som antivaxer, ale to, čo nám byli do hláv, bolo jednoznačne klámstvo. E, tak čo, čo, aký covid? Čo, čo si oni zapričili? Že, že zavreli školy? Že urobili jednu, jednu časť mladé generácie ohľúpenou? Že doteraz sú dôsledky, že prešli že najväčší kamarád je mobil? to si sami namarili tieto chyby. To nie sú výhovorky, to je, to je poukázanie na ich vlastnú neschopnosť. Máme ešte nejaké otázky? No pre dnešok zrejme všetko. Tak ja tu mám ešte nejaké otázky. Jedna je taká, to môžete rýchlo odpovedať na ňu, Roman sa pýta, že kedy prestanete klamať a kradnúť a starať uh -huh. sa o štát a nie o seba. Myslí ako celý smer. No, no dobre, takto, ja Môžem sa každému pozrieť do oči. Každému pozrieť do očí. Ja nemám informáciu. Neviem, keby som aj akokoľvek stel, keby ma aj zatkli a povedali, že povedz, kto sme ju nevie. To sa veľmi ľahko povie. Kradnete, kedy začnete Vestanete kradnúť? A to som odpovedal v predchádzajúcej odpovedi. Tak kradneme, jasné, že kradneme. Samozrejme, 7 miliard sme ukradli za 3,5 roka. Tak potom kde sú, keď sme nekradli? Tak naozaj kradneme. A druhá vec je. Ja nehovorím, že tento, tento systém... Ja som aj minulý v televízii a potom ma zostrihali, e, som povedal, že Grollingovi, áno, máte pravdu, je tu korupcia, určite sa aj kradne, aj sú zločinevské skupiny. Ale A čo chceme? A v ktorej krajine nie sú? Veď oto je nekapitalizmus. Potom e, to je, aj za socializmu bol zločin a nebolo takto organizované. E, ale tak, a teraz, čo, čo sme očakávali? Je čo, že všetci tu budú čestní, že pôjdeme každú nedeľu na spoveď, a sa vyspovedáme zo svojich, až sme vôbec nejaké rieky spáchali. Hej. Takže to, že kto kradne, veď, e, no nechcem príliš osobne, ale je tu teda novoznikajúca strana, e, ktorá má pomerne podľa mňa slušný výtlak, e, slušnú možno budúcnosť, vedie človek, ktorý do, do nedávna bol nazývaný žobotca pozemkovej mafie. Hej. No tak ako vážnosť mali tie slova, keď teraz z neho bude úspešný politik? no a, a úspešný politik, predseda parlamentu, tiež bol mafián. A, a z tej strany mafián nie podľa mňa, podľa nich. E? Ja by som si toto nedovolil o nikom povedať, lebo ja poznám definíciu mafiána. E? Ale aj nás nazývajú mafiáno. Takže kedy prestane kráľnosť pán kolega, neviem, Michal Bakusá, alebo to zabudol Pavlo e, ja... To, Roman sa do týto, dobre, Roman dám vám telefónne číslo, prídite ku mne do Rymanskej soboty, pozrite si moje majetkové pomery, pozrite si na internete, kľudne sa s vami porovnám celý život. Nebol som hodinu, to nebol e, nezamestnaný, čiže vy som bol zamestnaný, vy som vo pozícii zamestnanca. Akým spôsobom si vy dovolíte pustiť úst toto, že kedy prestanete kradnúť A V množnom čísle. Tak povedzte, kto kradol, keď ste taký frajer. Nehambíte sa tak, vôbec niečo takéto vypustiť z úst? Tak povedz, kto kradol, kto si podľa vás myslíte, Máte takú odvahu, nech vás potom podá na vás trestné oznámenie, že tárate, lebo nemáte na to dôkaz. Vedia, ja môžem vo každom povedať, že tára, ale to neviem, teda pardon, že kradne, ale nemám na to dôkaz. <coughs> okay. Ale v tomto sa cítim strašne urazený, pretože ako dávať ma do jedného koša, pán povie s kým a tvrdí, že kedy prestanete smeráci kradnúť, a vy kedy pán kolega Roman prestanete kradnúť. Lebo už by to konečne mohol prestať. Lebo svoju trestnú činnosť chcete zakrývať obviňovaním iných. E, to samozrejme preháňam, hej, ale, ale vraciam vám to, ako ste mi to podal. Takže ja nemám, nepri, neprivatizoval som, nemám štátne zákazy, nemám štátnu pomoc, nemám e, občianské združenie, na ktoré trikrát fakturujem tú istú faktúru, nežijem e, zo štátnych dotácií a, a robím politiku e, schovaný za nejakým... Nevím, to, e, ľudskomilé aktivity. Takže mne nemáte žiadne právo takéto veci A keď máte pocit, že niekto kradne, tak sa obráte na neho. Majte tie gule a obráťte sa na neho. Alebo ste mali aj položiť otázky. Kedy ten, čo ja viem, IP prestane kradnúť? No a ja vám poviem, neviem, lebo ako by som to mohol vedieť. Keď ani neviem, že kradne, tak to je otázka, maň ho nie na, na mňa. Takže takýmito progresívnymi tárenami nami, chovajte tvojich súkmenovcov pošlem link potom na túto reláciu tomuto pánovi, lebo nie som si istý, že či to počúva. Ja tu mám ešte inak dve otázky, ale neviem, Bystrica, môžeme ešte dve otázky, alebo to dáme potom ešte do kľúča. Chcete byť do rána, ale kľudne môžete. <laughs> ja mám tak. <laughs> tak ešte dáme tie dve otázky. V pohode, v pohode. Akže, kedy zvýšite dôchodky na priemerný to je niečo vyše 700 eur pre dôchodcov, ktorí odpracovali, ale ozaj odpracovali 45, 46, 47 až 50 rokov. Mm, to je dobrá otázka. Samozrejme, však po, popriek, kto, kto, kto, kto by, kto je v politike, toto nechce ľuďom dať. Však by bol istú dobu za svetého. Ale musíme si uvedomiť, že na to sú isté zdroje. A tie zdroje sú teraz veľmi natiahnuté. E, však neustála kritika na nás, že cená práca je u nás príliš vysoká, zdanenie teda, e, práca, a, odvody a tak. E, každý si ten svoj dôchodok tvorí e, tým, že prispieva do systému. Napriek tomu, že je ten systém pomerne silno e, solidárny, nevieme takéto, čo si naplní. E, ja mám kopu aj v rodine e, ľudí, sme jednoducho, neboli sme v menežerských pozíciách ani moja rodina, skôr e, nízkopríjmové e, skupiny, kde moja mama odišla e, pred z tohto sveta a odchádzala, myslím, s dôchodkom 491 eur. Takže ja viem, čo to je mať malý dôchodok. Ale viem aj to, koľko do toho vrta jednoducho prispela. Teraz, keď sme schválili zákon zvýšenie odvodov pre živnostníkov o 1%. percento. Myslím, my, no, možno sa mylím troška, ale myslím, že to bolo nejako tak. Kvôli tomu, že väčšina živnostníkov prispieva do systému tak málo, že si neúložia si sociálne poistovni ani na minimálny dôchod. Viete, ja viem, že nie všetci živnostníci sú bohatí, Áno, určite. Mnohí e, sa musia veľmi obracať a vyžiť, Ale ale poznám veľmi máličko tých, ktorí idú z ruky do úst. Väčšina z nich je takých, že, že žijú si, ja viem, že to má svoj no, ale žijú si nejaký, št pomerne štandardný alebo nadštandardný život. Ej? A snažia sa čím menej do toho systému dať. No a teraz máme im do toho systému prispievať my, čo sme boli celý život zamestnanci. Tak oni si vlastne viedli... Uh, krajší život, ako si vedú väčšina ľudí, ktoré je v nejakom zamestnanstvom pomere. Okay? A keď prým na dôchodok, tak my sa im z toho nážu máme dosklad. Uh, takže uh, rovnako uh, nepovažujem za veľmi múdru a ne, veľmi nesolidárnu vec aj z nich druhého piliera. Ale to je na, na dlhú debatu. A nemusím mať ani pravdu, ale mám, mám, mám na to svoj názor. Takže uh, a, a tá otázka bola tak spekulatívne pre keby bude priemerný dôchodok všetkým. No, keby mali všetci priemerný dôchodok, keby mali všetci priemerný dôchodok, alebo teda všetci, ktorí majú malý, mali by napriemerný, no tak priemerný by sa posunúť by nebol. 700 by bol 911 napríklad. No a potom mi zás povedať, prečo nemáme priemerný. E? Jednoducho e, ten náš systém je naozaj vysoko solidárny. A mám informácie, aj dneska mi volala pani od nás z Jesenského a vysvetľovala mi cítila sa ukrivdená, že má malý dôchodok, má súber dôchodku od nás a z Rakúska. Nechcem to pediž rozoberať. Hej. Ale keď sme išli do hlbokej debaty, tak sme prišli na to teda, že ten rakúsky dôchodok je síce vyšší na pohľad od nás, ale, ale, vznikol, ale vznikol z príjmov, ktoré viedla teraz. A ten slovenský vypočítaný príjmov, ktoré mala pred 15 rokmi, a vtedy pred 15 rokmi, ja neviem, či bolo euro, alebo čo, ja zarobila čo aj neviem, 5000 korún, koľko boli odvody 3 eur, no, tak jednoducho aj, aj toto sú vaše vklady. Každému, každý má imaginárny účet sociálnej poistoviny a môže sa pozrieť, koľko si do systému vložiť. Ja viem, že z, e, z tých dôchodkov niektorých ťažko vyži. A že mnohí ľudia, ktorí život pracovali, aj pracovali za nízke mzdy. Ale každý, keď sa odosobníte od... Od, od vlastných nejakých pocitov, tak každý normálny človek, keď, keď sa dozvedie e, celý sumár informácií o dôchodku, tak potvrdí, že nikdy, nikdy neboli tak štedro vypočítavané dôchodky, aj pre je nízko prímové skupiny, ako sú dnes. A mnohí ľudia majú obavy, či, či aj ja, napríklad aj moja generácia husákových deti, keď pôjde do dôchodku, či, na, či bude na to, aby nám robili taký štedrý dôchodok. Takže, a tým, že sa urobil druhý pilier, že sa rozdýme, že sa aj, aj v dôchodkoch otvorili nožnice príliš doširoka, lebo predtým, kým boli jednopilierový, tak boli určité stropy. Dávno ste by aj 55 tisíc korún, aj eur dneska. Hej? Ale bol nejaký strop. A teraz ten strop sa posunul niekde inde. No tak, čo chcete doživiť tie nízkopríjmové skupiny? Ktoré mali ktoré mali malé príjmy. No, tak e, ja viem, hovorím, ja chápem po nej, viem, že ľuďom na dôchodku sa ťažko žije, preto je to pre nás presmer cieľová skupina, tento tým ľudí a robíme všetko preto, aj nám to vyčítame. Hej, že, že, hovoria, že sú aj iné ohrozené skupiny, mladé rodiny s deťmi. Áno, je to fakt. Mnohokrát sú tie rodiny ekonomicky na tom horšie ako tí dôchodcovia. Ale, Ale jedno ale tam je ten mladý človek má viac možností, ako sa z tohto dostať. A ten starý človek už tú silu a energiu tej spoločnosti odozdal. On už veľa možností nemá. A ale má práve, že veľa plakoť na ten svoj dôchodoček. Lebo čím ďalej, tým je chorľavejší. Musí chodiť po lekároch, platiť za niektoré vyšetrenia. Aj legálne, aj nelegálne. Aj nejaký možno úplatoček akému doktorovi dať. Aj to ide z toho dôchodočku. Hej. A potom zaplatí si taký lieček, aj tam si toho zdroja čaká na ňo veľa vektorov bežia z toho malého zdroja a peniažky von. A tieto náklady tá mladá rodina nemá. A ešte sú pri plnej sile a majú možnosť. A ja som niekoľko rokov pracoval vo dvoch prácach naraz. Alebo som sa ekonomicky stranem nejako pozriechať. Hej. No a chcete, aby toto dvoch dokázal? On už na to možnosť nemá. Takže eh, áno, pokutajeme sa na túto skupinu ľudí, ale ale musíme vychádzať iba z toho, čo štát vyberie, na akú, na akú skupinu, na akú kľopku dá a to rozdirovať. Tuto otázku položila Olga na stránke Kľúč od a ešte poslednú otázku na tej stránke položil Vladislav a tá otázka znie takto. Dokedy bude vláda SRO rešpektovať zametanie so Slovenskom zo strany Ukrajiny aj spojitosti spolu s EÚ? Veď všetci to vidia, že sme pre EÚ ako factovací panák a robia sami nami čo len chcú a ako sa im zachve. To sa máme na to, ako kedy pozerať a znášať to všetko, aj poškodovanie SR vo všetkých aspektoch. Že dokedy sa máme na to pozerať. Hmm, áno. E, mm, možno nie na 100%, ale súhlasím s týmto názorom, že je to tak. No, áno, máme určité možnosti, určitú silu, akúkoľvek, či ľudskú, či ekonomickú, či vojenskú, eh, ale tá sila oproti si všetkým našim partnerom pomerne nízka. Eh, áno, veľakrát sa môžeme cítiť ako fackovací pána a je to aj tak. Eh, od nás sa vyžadujú úplne iné veci ako od iných. Keď máme svoj názor, tak teda eh, tak nám v niečím, niečom kletú poprsto, tamto preveria, tamto pozastavia, tam otvoria takú tému tam sa na to verbu, áno, naozaj to pocitujem, ako, že sme neplnohodnotný člen. A teraz, dobre, je to tak. Lebo si dovolíme mať vlastný názor a nejdeme súzvuku, úplnou súzvuku, úplnej podriadenosti s ich rozhodnutiami. Tak, tak, dobre, sme vinovatí a je to z našim pričinením. Áno, myslím si, že je. Od 24. roku, ako sme nastúpili. Dobre, tak si zoberme roky 2023. Tam bola totálna hegemónia z ich strany a totálna podriadenosť z našej strany. Tam nebol Fico, ktorý mal vlastný názor, ktorý nastavoval zekadlo v Európskej únii, nasvedcoval, dovolil si povedať, že toto do budúcnosti, toto je chorý návrh, choré riešenie. Nie. Privolil všetko za. Všetko za. Dobre. No a teraz, teraz si povedzme. Naozaj už nemáte dojem, že roku 2023 sme boli facko, povedať, že že vtedy nás Ukrajina teda no, byla, lebo sme dali aj posledné pomaly trenky, že, že, že týmto sme akože vstúpali, že toto je naše maslo na hlave a tento vzťah e, neponohodnotný e, v Európskej únie partnerov, ale aj Ukrajiny už som to dneska spomenul, že, že je mi veľmi ľúto že sa to takto stávajú k nám, napriek tomu, čo sme my pre nich urobili, ako malá krajinka, veď sme na svete na počet obyvateľov, aj na výšku nášho HDP Ukrajine najviac pomohli. Najviac. A zatvoria nám ropu, A povedia, že, že e, oni nepustia ropu, teda, lebo im sa financuje vojna z ruskej strany a plyn, ktorý dostávajú cez nás, nie je ruský. A ste si úplne istí, že pohodné moty... Koniec koncov dodávame aj nás na Ukrajinu. No nie je z ruskej ropy, to, to im sa nehnusí do tanku naliať e, ruskú ropu, vyrobenú e, na, tú, e, na Slovensku. E, takže my, a tá ru, ropa, ja viem, neviem, de facto, ale tá ropa už je naša, je kúpená na bielorúskej hranice, čiže ropa je naša. Ja viem, že pohodom je Ruska, je Rusom zaplatená. Že? A nemajú za to tranzit, na jednej strane nám strihnú e, produktov, za ktorý my im platíme. Tým pádom nemajú peniaze ale hneď natrčajú ruku k Európskej únie a žiadajú 90 miliardov, alebo koľko im ideme poskytnúť, veď živíme i štátnu správu, aj celú vojnu Európska únia. A aj my z určitej časti hej, adekvátnej, alipotnej. Takže naozaj si nezaslúžime takéto. Ale chcete mi povedať úplne s plnou vážnosťou, že toto je chyba tejto vlády, alebo Roberta Fita že pre tromi ropních neboli rešpektovaný partner, ktorý, ktorý naozaj si mohol povedať svoje a plnou vážnosťou sa o tom im zaoberali. <laughs> 15 marí za srandu. Pozrite, eh, francúzského prezidenta, keď vítal predstaviteľa ako íčiel k Edkovi Hegerovi a ho naňho na ňo a pekne urobil vľavo blok, obýšiel ho, podal ruku pred ním a za ním a Edko podal holú ruku potom si ho niekde strčil, poškrabal sa, akože ani nenatrčal. Toto sme boli rešpektovaný partner, alebo ako pán premiér náš e, e, Igorko povysvetľoval francúzom a pán prezident mu držal parazol, keď vysvetľoval, že ako ho narýchlo na ospejhala cerka, alebo nemôže ísť takýto do francúzska. <láže> Toto bol je rešpektovaný partner, fakt, alebo teda potom sa zhodníme, že Európa jednoducho sme chudobní príbuzní v Európe a tak sme nám aj zavetajú keď to povieme takto, tak s tým súhlasím. Áno, áno. Mám som z toho obavu a obava sa naplnila. Nikdy my nebudeme pre anglosaský svet plnohodnotný partner. A veľmi ma mrzí, že ani pre Francúzsko nie. Napried našim bývalým, československým veľmi dobrým vzťahom Štefánik tam robil politiku, Masarik pomohli nám vzniku vôbec štátnosti veľmi výrazne, hej. A to bola asi posledná pozitívna skúsenosť s nimi. Takže čo očakávame? Že, že ako budeme hrať nejaké významné husle a hráme, vyskakujeme do takej výšky, do aké máme silu. Nie sme zase úplne, úplne bezmocní a úplne na odpis, nerobia s nami čo sú, ale áno, dávajú nám to veľmi často, tak povediať, vyžrať, keď si dovolíme mať svoje názory, tak nám pozastavia. Hento, to ale teraz. Čiš, nám pozastavili platbu, v, v ktorej je všetko v poriadku, z politických dôvodov, lebo sme si dovolili dať nejaký návrh zákona o kajutníkoch, alebo, alebo o čom. Ej, tak e, e, áno, nesprávajú sa k nám plnohodnotne. Takto by sa nesprávali k iným, iným veľkým členom. Toto nebolo zvykom dovtedy. Takže veľmi ma to mrzí. Ďakujeme veľmi pekne. No s vami by sa dalo naozaj dora na aj rozprávať, lebo veľmi dobrý rečník. Tak možno niekedy na budúce urobíme nejaké pokračovanie. Ďakujeme veľmi pekne, že tu bol s nami dnes poslanec Smeru a podpredseda výboru pre ľudské práva a národnostné menšiny Ivan Hazucha. Ďakujem veľmi pekne aj ja, aj vám za korektnú diskusiu, pán moderátor. A aj kolegom, ktorí poslali otázky, veľmi pekne ďakujem. Niektoré boli príjemnejšie, niektoré nie, ale tak to má byť. Neviem, či som uspokojil, ale veľmi slušne. Ďakujem pekne. Pozdravujeme aj pani manželku. A... Ďakujem. Ďakujem pekne aj za podporu Banskej Bystrici, pánovi Kršiakovi a pánovi Koronimu. Húči sa aj Michal Albert a želám všetkým pekný zvyšok dňa, pekný večer, dobrú noc, do počutia. Dobrú noc.